Fúj a szél, hulla hó, fúj a szél, Dimitri Lénáról mesél. Na ez jutott eszembe hétfőn, amikor elkezdett esni a havazás, vagy elkezdett esni a hó Budapesten, és a pajtásaim nagyon drukkoltak, hogy ú, de jó, itt van megint a tél, és mondtam, hogy át, a francnak hiányzott ez, és azt gondoltam, hogy hát mondjuk nekem hiányzott, mert akkor, amikor beszélgettünk á, Árva Brigitával, hogy mi legyen a héten az annó Budapestben a téma, akkor a havazásról egyből eszem még ott 1987 kemény januárja amikor gyakorlatilag megbénította az országot a havazás, és nyilván a hallgatók emlékeiben ez nagyon élénken él. Úgyhogy a mai annó az erről a térről, erről a január elejéről fog szólni. Egy hétfői nap volt, ami természetesen megelőzött egy, egy szombat-vasárnap, amikor már hullt a hó, és tudom én, 36 óra alatt nagyjából 50 cm hó esett Magyarországon és Budapesten, amikor anyámnak elmeséltem, hogy ez lesz a téma, akkor azt mondta, hogy ő például nem emlékszik rá. És ahogy megnéztem, a Kardos Józsi által átküldött régi újságokat, azt láttam, hogy mintha Csongrád megyét valóban így elkerülte volna. Tehát ott, ott nem volt annyira nagy a havazás, vagy legalábbis nem bénította meg a megyét. Nyilván ezért ne, nem emlékszik rá az anyám. 2406 -953, 24 953 ez az Annó Budapest. Köszönöm a kedves hallgatókat! Úgyhogy hívjanak és meséljék el, hogy önök hol töltötték, kinek segítettek, hogyan zárkóztak be, honnan szereztek kenyeret, honnan szereztek tejet, elmentek -e a nyugdíjasoknak segíteni, és esetleg elmentek-e néhány nappal később az Izaura koncertre, már a Facebook oldalunkra illetve a Klubrádió Facebook oldalára Árva Brigitta szerkesztő már el is helyezte azt a képet, amelyen az önök alázatos narrátora, Panksnoded Miklós látható egy hólapáttal a kezében, hiszen ekkor érkezett Magyarországra izaura is, és ez volt az a hétvége, illetve ez volt ez a hét eleje, amikor merényletet követtek el a kolumbiai nagykövet ellen, aztán kiderült, hogy természetesen a, a, a fő kábítószer csempész, a kokain csempész volt az, aki ezért felelős volt, és ugye az elmúlt egy hétben itt tartózkodott Magyarországon a felesége, aki most egy könyvet írt, és szóba is került egyébként az egy-két interjúban a budapesti merény lett, hát azt maga a, a főkokain csempész rendelte meg, és egyébként 1987. január 17-én 12-én indult el Aucklandből Fan Nándor akkor. Volt az első nagy földkörüli vitorlázásuk, és akkor az MT erről számolt be, sok egyéb más mellett. De a vonal végén itt van már velünk német-lajos meteorológus. Jó napot kívánok! Jó, ott kívánok! Üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat! Nem tudom, nem tudom, hogy pontosan vázoltam-e azt az e, időjárási körülményeket, vagy azokat az időjárási körülményeket, amelyek e, megelőzték ezt a hatalmas nagy havazást. Azt lehet tudni, hogy már 1986. decemberében is ilyen minusz, minusz 25-30 fokok sem voltak e, e, különlegesek. Tehát egy kemény télnek a, a közepébe vagy végébe érkeztünk ezzel a hatalmas nagy havazással. De annak azért volt egy érdekessége, hogy igaz, hogy voltak fagyok, és elég kemény volt december első felében az időjárás, tehát térre emlékeztetett a december, nem úgy, mint most. Igen. De aztán a karácsony ünnepek után külsen szilveszte Tájkán a Földközi-tenger térségéből nagyon enyhe levegő érkezett, és, és hát inkább ilyen tavaszi, korra tavaszi feelingje volt az időnek. Az én van egy naptárom megvan az 10 az 87-es nap, tehát, és abban én azt jegyeztem föl, itt 86 december utolsó napjában, hogy mintha csak március lenne, hmm. ilyen volt az időjárás, tehát nagyon meleg, tehát a decemberhez képest, vagy január első napjához napéhoz képest nagyon meleg levegő töltötte ki itt a Kárpát-medence de és itt ez a lényeg, a DEN van a lényeg, már napok, sőt, hetek óta észak európában illetve Kelet-Európában szibériai, sarkvidéki eredetű levegő, rendkívüli hideg levegő halmozódott fel. Nem volt itt, a mínusz 30-35 fokos hőmérséklet és akkor ugye még nem voltak ugye, sem számítógépes modelljeink ilyen fejlettségűek az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, mint most, de azért ilyen három-négy napra előre lehetett azt látni, hogy csattan össze, itt találkozik, itt ütközik meg, a légtömeg csatája itt alakul ki a medence térségében, európai régióban, tehát a délről érkező meleg, enyhe, és páradús, ez is fontos, valamint az északról és keletről érkező szibériai száraz levegő, és ez pontosan úgy időzítette, hogy már január 9-én pénteken havazás kezdődött, és ez a havazás aztán kitejesedett szombaton, illetve vasárnap 10-én, 11-én és orkán erejű széllel és mínusz 20 fokos hőmérséklettel párosult ez a nagy kiterjedésű havazás. Még van is emlékszem, hogyha megengedi néhány nosztalgia Minden. mondattal, mivel ő családos apaként akkor két gyerek és a feleségemmel és egy nagyon gyenge teljesítményű a százas autóval. Arra hétvégére egy velencei tavi agárdi mm -hmm. kocsolyázást terveztünk, mert akkor be volt fagyva a velencei tó. És ha esik hafú, mondta ezt a bátor meteorológus, mi nekivágunk ennek a dolognak. Le is jutottunk a velencei tóhoz, elsöpörtük azt a havat, azt a 15 centit, ami addigra leesett, egy jót kocsajáztunk, és valahogy még hazasikerült érdünk szombattól, aztán ezt az autót letettük, és ennek az autónak csak a nyomai voltak meg hétfőre viradóra a félméteres méteres alatt, meg a hófúvással és a minusz 20 fok alatti hőmérséklettel, és ezt a naptárt, amit itt még lapozgatok, 12. amit ön is említett, az hétfői első munkanapunk volt, és az emberek mentek volna dolgozni, de megállta az élet a közlekedésben is. Sem az autóbuszok, sem a villamosok nem közlekedtek, egyedül a metró volt járható. A metró végállomásig valahogy elmentek az emberek, és onnan gyalog mentek be a munkahelyre. Én is német Lajos előrejelzőként azon a hétfő reggelen több kilométert gyalogoltam, hogy Pestlőrincre, a Központi Előrejelző Intézet székházába menjek, hogy folytassuk az előrejelzést. Az ön előrejelzéseiben szerepelt az, hogy oké, okay meg fog mérkőzni a, a sarkvidéki vagy a szibériai hideglevegő a mediterrán párával, de hogy, hogy ki fog győzni. A győzelem nem volt kétséges, mert sokkal nagyobb tömegben zúdult majd le a hideg levegő, és még egy fontos feladat volt akkor is, a meteorológiának, meg most is, hogy azokat az intézményeket, cégeket, gyárakat, üzemeket, amelyek érzékenyek közlekedési vállalatokat, amelyek érzékenyek a téli időjárás veszélyeire, ezeket időben figyelmeztette az országos meteorológiai szolgálat, mert ahogy ez, ez a csattanás, ez a küzdelem, ez a csata, hogy itt lesz, fölöttünk, ez olyan három-négy nappal előtte már lehetett, hogy lássuk, és volt is figyelmeztetés, és, és fel is készültek azok, akiknek fel kellett készülni erre a dologra, de ismét bebizonyosodott, hogy vannak olyan időjárási helyzetek, amikor a természet győz az emberi erő fölött, tehát volt egy olyan másfél-két nap, amikor úgymond szinte megbénult az élet közlekedési szempontból mindenféleképpen itt Magyarországon, és valamikor hétfőn reggel, amikor eláll ez de tudani hideg volt, tehát hétfőn reggel föl van írva Budapesten, mínusz 20 fokos volt a hőmérséket, Kedreviradóra pedig térségében már mínusz 30 fok. Na most azért gondolj el, hogy ebben az időjárási helyzetben azért, ha szél van, és volt előtte mind szombaton, mind vasárnap, hiába munkát, és em, hiába végeztek ember fölötti munkát azok, akiknek a havat kellett takarítani, ezt nem lehetett megcsinálni. 3000 a munkás az... dolgozott a Ajta. Csak, hogy ha már itt tartunk, hogy ugye most hétfőn pont az volt a probléma, hogy kevés hómunkás volt, az akkora beli beszámolók szerint 3000 hómunkás dolgozott, de hát gyakorlatilag, hogy is mondjam, haszontalan volt a munkájuk, mert, mert annyi hó volt, hogy nem lehetett hova elhányni. Pedig akkor még mennyivel szívesebben fogták meg az emberek a hólapátot, mint mostanság. Ezt én mind idős, nyugdíjas metológus mondhatom nyugodtan. Még tudták, hogy melyik, ez egy milyen célszer szám, amivel dolgozni is lehet. Egy picikért ezt ilyen pikértem mondtam, de tisztelt a kivételnek még ma is azért megfogják a hólapátot. Valóban így van. Bármennyire összefogott az ország, ezt is hozzá kell tenni, de, de ahogy említettem, nem lehetett egyik óráról a másikra csodát csinálni ezzel az ítélyen. Idővel, de azért arra büszke vagyok, mint Budapesti, és büszke voltam, mint meteorológus akkor, hogy a Bécsi valamelyik újság, szerintem a pressze, ha jól emlékszem, magyarországi tudósítója megírta azt az osztrák napi labban hogy hát bizony, a budapesti emberek hősies munkájának a következtében valamikor hétfő délutára keddre, tehát január 12-ére, 13-ára, úgy, ahogy hogy már ahogy lehetett, helyreállt a közlekedés, helyreállt a rend, és győztünk a bécsiekkel szemben. Bécset ugyanúgy elérte az, az ítéletidő, de ők lassabban tették járhatóvá az utakat, és lettek úrra ezen az ítéleten. Éppen azt akartam mondani, hogy szintén ezekből a régi újságból derül ki, hogy Nyugat-Európát is ugyanígy, hogy is mondjam, meg gúzsba kötötte az a tél. Tehát, hogy nem csak Budapestet és nem csak Bécset érintette. Ez így van, mert hogy Ketté szakadt Európa légtömeg fizikai tulajdonság szempontjából, mert délen délről érkezett folyamatosan az enyhet, ez igaz volt mondjuk Párizs magasság. Tehát körülbelül a London, Párizs, Bécs, Budapest, Kiev, Moszkva vonal volt a frontvonal. Tehát ez az egész Európát nyugat-kereti irányba átszelő frontvonal volt, aminek az északi oldalán a rendkívüli hideg, minusz 30, mínusz 40 fok, a déli oldalán pedig tavaszi Időjárás Közép-Európában, és 15-20 fokos hőmérséklet Olaszország középső vidékein, a Földközi-tenger térségében. Tehát aki elindult mondjuk az északi sarkból, ott legalább egy olyan 60-70 fokos hőmérséklet különbséget észlet, még mondjuk eljutott Rómába. Tudták, hogy mikor lesz vége? Igen, lehetett látni az előrejelzéseket, és, és magának ennek a, a sarkvidéki zord szibériai levegőnek a beáramlása ez, ez lényegében következő héten, tehát most már január 13-án 14-énén tartunk, megszűnt. 14-én újabb havazás, kezdődött közel sem volt már olyan intenzív, és utána jelentős enyhülés indult be, tehát jött a visszavágó. Tehát ez olyan, hogy a front így először győzött a sarkvidéki hideg, majd utána az enyhe levegő megint ahogy érkezett, a havazást ónos eső váltotta fel. Még egy feljegyzés van itt nekem, ami megint érdekes lehet különösen a gyerekeknek, nem tudom, hogy mennyire egyezzi neki mostanában ezzel, hogy január és az én gyerekeim, akkor iskolások hmm. voltak, az is van benne a naptáromban, hogy január 14 étől 16 áig tehát szerdától péntekig hószünet az iskolában, nem volt tanítás. És gondolom, mert nekük nagyon-nagyon örültek, és az enyhülés olyan gyors volt, és akkor a tömeg, tehát itt 50 cm-es hó ö, került a budapesti háztetőkre. Hogy az enyhüléssel ö, mindegy lavina ö, elkezdett lefelé, a tetőről lezúdult a, a hó, förgeteg, és hát felhívták a ö, tulajdonosok, autótulajdonosok figyelmét, hogy ha valaki ki tudja ásni az autóját a, a hóból, akkor meneküljön, most ezt idézőjelben mondom, igen. olyan ö, helyet keressen az autójának, ahol nincs veszélyeztetve, ezekből a tetőről lezúduló hózuhataktól mászányi több mászányi tömegű hó. Életveszélyes volt az utcán közlekedni a, a magán a járdán, úgyhogy a gyalogosok is az út közepére kényszerültek, hogy ott ö, ö, gyalogoljanak, ott kevésbé volt életveszélyes. És akkor még néhány dolgot, amit el lehet mondani erről a térről, Málhatom. hogy rendkívüli hideg, mínusz 30 fokos hőmérséklet, nem egyszer előfordult, és rendkívül volt ez a tél, mert 1987 márciusában, március első felében is, de még Sándor Józsefben benne napja a környékén is olyan jégpáncél borította a velencei tavat, hogy nyugodtan lehetett korcsolyázni. Hát most meg vannak olyan teleink, amikor egyáltalán Igen. nem lehet a tavakon korcsolyázni. Hát ennyit változott a világ. Ön hogy jutott ki Pest-Szent Lőrincre? Ugye ez az, elő, ez az, ez az, az előrejelző állomás, honnan fölengedték mondjuk naponta azokat a légömböket, amelyek... Ott még most is Engedik. igen a de, de akkor még nem így hívtuk, akkor csak, nem. hanem Pest-Lőrinc, ott volt az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a Központi Légkör Fizikai Intézete, de még szintén Pesztlőrintz, csak innen légvonalban, olyan két kilométerre, a Tatabánya téren, most nem tudom, hogy hívják, Tatabánya téren, ott pedig volt a Központi Előrejelző Intézet. És én az Előrejelző Intézetnél dolgoztam, azt hiszem, most erre nem emlékszem már pontosan, mert, mert hogy most a metro, a mik hármas metrunk, tehát ez a két metró, az észak-déli metró, ez már járte Kőbányak -e, is pestig, vagy csak a Nagyvárad térig erre igazán. Nem emlékszem, de azt mondták, hogy most végállom, és onnan főzve gyalog, ami jó néhány kilométert jelentett, és nyilván nem értem be reggel 8 órára, de olyan 11 óra tájékán, mikor beértem, akkor az én kollégáim tényleg nagy szeretettel és forrótával fogadtak, mert megérkezett a váltás. És gondolom nem csak a mi munkahely volt ilyen, hogy a, az éjszakai műszakot nem tudták leváltani hétfő reggel, mert a, a váltás nem érkezhetett be, mert tényleg szó szerint megbénult közlekedésileg az ország. Nagyon, nagyon sokan voltak kénytelenek dupla műszakot lehúzni, mert valóban nem jutottak be a, a kollégáik, nem érkezett be a váltás. energiatermelő energiatermelőüzemekbe, tefuhoz, tehát valóban volt probléma bőven. De ami érdekes volt, tudja, és ezt mindenféleképpen kikívánkozik belőlem, de az az összefogás. Tehát amikor nagy a baj, akkor félretében mindenféle keservünket, bunkat és bánatunkat, akkor megfogjuk a munkának azt a legfontosabbik részét, az összefogás, és azt, hogy ember, embernek nem a farkasa, hanem, hanem a társává válik, és tényleg egy emberként küzdött. A hóval katonák, civil emberek, idősek, fiatalok. Hát lehet, hogy azért mondom ezt, mert akkor még egy jó 30-assal fiatalabb voltam, de metodológiai szakmára is nagy élmény volt, meg az összefogást látni is nagy élmény volt. Nagyon szépen köszönöm Németh hogy rendelkezésünk állt, és további jó egészséget és jó nyugdíjas éveket kívánok. Milyen idő lesz holnap? Oh, erre azt szoktam mindig válaszolni, hogy ha nem változik, akkor ugyanilyen, mint most van. Ragyogó napsütés van 8-10 fok. De a komoly részét a dolognak. Jön egy front... Közösségünk, amiről eddig beszéltünk, és esőfelhők érkeznek ezzel a fronttal, és több felé kell esőre számítani. Egyelőre enyhülés van, enyhülő szakaszban vagyunk, és hát ugye jó két hét múlva most már itt a fehér karácsony. karácsony. Nagyon kicsi az esély arra, hogy nekünk az idén fehér karácsony. Eddig Katalin kopogott. Nem, nem, hát, Katalin locsogott, tehát, Locsó? hogy, igen, igen, locsogott, Katalin, tehát, hideg lehet, igen, le, természetesen, igen. de már mostanában itt az éghajjal miatt már az népi népérrúgulák sem a régiek, amire lehetett nem, volna valamilyen bölcsességet mondani hosszabb távra. Még egyszer köszönöm, hogy rendelkezésünk rá viszont hallásra! Minden jót! 24 06 3, 24 ez a Klubrádió, benne az Annu Budapest, Dániel fogadja az önök beérkező hívásait, illetve ő nyomogatja a gombokat, úgyhogy hívjanak és meséljék el a történeteiket 1987. januárjáról. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok, kedves Miklós, Anna vagyok, ez így történt, és akkor itt vagyok. A következő, én is az összefogást szeretném erősíteni a sztorimmal. Arra emlékszem, hogy valami irgalmatlan, térdomagasság ígérő hó esetle, le, mint a Deltában, ha még valaki arra emlékszik a hőcím zenére, úgy kellett közlekedni leírhatad. Hát a hideg az meg pláne. Anna főző magát, hol érte ez a hó? An, m, m, ho, ön Hol élt, hol lakott? Budapest. Bocsánat, bocsánat, Budapest. Hát azt hiszi az ember, hogy mindenki budapesti egy idő után. De nem, tehát ez Budapesten történt, uh -huh. és én egy központi bankban dolgoztam, ahol ugye azt logikát tud a hogy a vidéki, tehát hogy hogy lehet bejutni. Hát ugye minden leállt, minden többen közlekedés lehetett volna a gyalogot választani. Az azért oda hosszú lett volna Budapest nagyon messziről Bepest közepére, és kitaláltuk, hogy akkor kocsival, akik befelé jönnek, hát legalább egyébként nagyon-nagyon-nagyon nagyon fantasztikus összefogás alakult ki, vadidegenek segítettek vadidegeneknek, és azt találtuk ki, hogy akik jönnek befelé eh, agglomerációból eh, eh, kívülről, azok vegyék föl azokat, akik amúgy is jönnének be. Na ez így meg is történt, be is mondták nekem az autót, hogy egy kék, most mit tudom, én több mint egy Peugeot, el is mentem a megadott helyre, hát a hidegtől nem láttam, nem, hogy nem hallottam, Velassít egy kocsi, a sofőr is mosőg, én is integetek, igen, igen, beülök, beülünk, küldünk már bent, jó meleg volt, beszélgetünk, mondom, hát azért megkérdeztem a működője, mondom, a bankban, persze, igen, a bankban, megyett a, meg a társadalás, majdnem elszállt legalább negyed óra, úgy képzelje el, mire kidejült, hogy nem az a kocsi, nem az a bankban. Úgyhogy, de már, akkor már nem lehetett mit csinálni, mert uh -huh. akkor már rég a dugóban. júzogértünk, úgyhogy bevittek azért valameddig, bejutottunk, csak egyszerűen tényleg, szóval az emberekbe való hitet, az a, az a tél, az visszaadta. Eddig nem most volt mentes tragédiáktól, ezt nagyon fontos elmondani. Tehát lehet, hogy volt, most... De, uh, természetesen. Egy, egyfajta... Hát e e aporán nem ül az ember most már egy sima szavaszli napon egy idegen autóba, de ott, ott egyszerűen tényleg az volt, hogy aki csak tudott, sőt meg is álltak lassítottak, tehát úgy kellett magyaráznom, hogy jaj, köszönöm, mindjárt jönnek uh -huh. értem. Hát nem találtam el, de mégis az univerzum intézte. Többen, többen megfagytak ebben a kemény télben, ezen a kemény télen. Akkor volt a fogaskerekűnek a balesete is, ami nyilván Jaj. a havazással függött össze. Úgyhogy urbántamás fotóit nézegettem, mert az Index néhány évvel ezelőtt közölt egy, egy nagy összeállítást. Urbántamás korábbi képeivel, aki bement a mentőközpontba, és így, így járkált, és ő mondjuk kiment valóban a fogaskerekűhöz is, és megtalált megfagyott embereket. Hát, meg volt. fogom nézni a képeit, de hát nem, mert igen, szörnyű lehet ezt egyébként. Az mondjuk, az nagyon szíven üt, az a közöny, ami mostanában viszont uh, sajnos eluralja az egész társadalmat, de ez nem ennek a műsornak a témája. Nem, nem, nem, igen, igen. Így, a Rótban hétköznapunkén délután 4 és 6 között. Igen, és ott is törzbe telefonáló vagyok. Viszont Jó, Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Kész csók, Anna. Az bénekemelő muníciókkal ellátott hosszú évekre. Nem jó. Csak engem Köszönöm szépen. Minden jót, Viszont hallásra. Jól. Lehet, hogy megint egy jó nagy tél kellene. 24.06953, 24.07953, önöket hol érte ez a hatalmas nagy hó, ez a nagyon kemény, hideg, Hallói napot kívánok. Köszönöm, kedves Miklós! Nagyon örülök, hogy már másodszor sikerül, de természetesen csak akkor tudok telefonálni. Az én témám egyezik, és igaz, hogy magam vagyok már a történelem, mert idős vagyok, de úgy veszem észre, hogy én is bizonyítani fogom mindjárt az összefogás, a szeretet egymással való törődés, de nagyon szép példáját fogom elmondani most. A lényeg az, hogy Trabantal természetes, én a Trabant témában szóltam meg uh -huh. A Trabantal nekünk volt beutalónk bükfürdőre, és nagyon jókat hallottunk, még akkor soha nem voltunk bükfürdőn, és hát téli szünet lévén, hát miért neknénk télire? Persze az üdülési jogunkat, ugye elhelyezkedtünk, remekül éreztük magunkat, majd egyszer valaki mondja, hogy jé, bennülünk itt a medencében, és kint meg, mint a ja hm. Jaj, de gyönyörű volt, mindenki el volt hallgattatva a gyönyörűségtől, hogy milyen nagyszerű minden, csak az volt a baj, hogy ugye, ahogy hallottuk már az előbbiekben is, hogy nagy havazánk kezdődött, ugye? Igen. Ott sorakoztak a kocsik, és hát közölték velünk a recepciónál, hogy el kell hagynunk a szálláshelyünket, mert ma jönnek a többi. Igen a váltás, jön a turnus, igen. Húha, akkor a számá kezdtünk megrémülni, és hát a nagyon, itt most nem gúnyal mondom, hogy okos férfiak, egy kisgyűlés hívtak össze arra az estére, amikor hmm. másnap indul, indulni kellett. Haza. igen. Azon a napon kiásták, összefogtak az autókat, remekül, mindenkinek megmondták, hogy tessék bekapcsolni, indul-e a kocsi, és... Az egész kis csapatból én voltam nő, aki vezetett. Én mellettem a férjem, ott ült, az biztos, de ő nem, ő nem, nem, nem Na jó. Lényeg a lényeg, este volt egy kis gyűlés, Igen? nagyszerűen megszervezték a dolgot. Indulási időpont. Milyenek a körülmények, azt is tudták, na nem mondja mobiltelefon, meg ilyesével. nem volt Persze. Hát mi volt akkor, ugye? Lényeg a lényeg, hogy megszervezték, hogy összetartás lesz. Ki megy Pest irányába? Ez volt az első kérdés. Hát ugye majdnem minnyájan oda kellett, hogy eljussunk. Uh -huh. És akkor azt mondták, hogy tehát az indulási idő hogy öltözködjünk fel, csomagjainkat vigyük már is le a recepcióra, majd hagyjuk erreket. Na, na, szóval ezt nem részletezem, ez Igen. nem olyan érdekes. Hanem. Ami az érdekes, még arra is gondoltak, hogy én, mint nő, ennek a, a konvolynak a közepére kerüljek körülbelül, nagyon ügyeljek, figyeljek, lassítanak, stb. stb. És ők már tudták, hogy körülbelül hol fogunk pihenőket tartani. Ezt is megtervezték. Uh -huh. Tehát csodálatos Félfél. együttérzés volt akkor én úgy, Értem. És én biztonsággal beültem a trabandba, csak ami nagyon érdekes, és a ma is meghallom, hogy büggfürdők, azóta egyszer voltunk már, sajnos a férjem már nem él, és akkor, amiről beszélünk ma ugye, óriási hófal volt. Tehát az utat valahogyan rendezték, és olyan, mintha lenyesték volna ezt a hatalmas havat, és ahogy belültem a kocsiba, és el is indultunk, két oldalt kinéztem, és csak a hófal. nagy fejérséget láttam, mind a két oldalon. Sokáig mentünk ilyen körülmények között, biztos falvakon is át, mert azt aztán nem érzékeltem, a lányom még Pesten vártak, és hát akkor volt úgy van már az első számú unokám, uh -huh. és hát ugye se telefon, semmi még nekik se volt vonalas telefonjuk, akkor se. Na, az a lényeg, hogy valóban betartva egész úton, és jeleztek időben, hogy most fogunk leállni, megpihenünk, még, még azt hiszem, arról is gondoskodtak, hogy meleg teje a legyen, Termos, mert termosz azért volt mindenkinél. Tehát megálltunk, pihentünk, kicsit megtornáztattuk magunkat, mentünk, Azért izgultunk, és az utolsó megállóhelynél elköszöntünk egymástól. Annak rendje is módja szerint ez megint mit bizonyít? Ugye az összetartást, a szeretetet. Nem tudom, hogy élnek -e még olyanok, akik erre emlékeznek, hogy köztünk voltak. Tehát nagy ölelkezések, búcsúzkodás. És akkor nyugodtunk meg, és Pesten már rendezettebb volt Persze. az út. Én nekem el kellett jutnom az utcába, mm. a Zugocsa utcába, 12. kerületbe. Akkor volt új a lakásuk Igen. a lányoméknak. Hát mindenkinek gurult le a kőszikla a szívéről, hát a Amikor lányom, az értek? Fejem, hát annyit izgultak, mindenki izgult, de csak arra térek vissza, hogy a nagy összetartás. A Köszönöm nagy összetartás, szépen! És azt beszéltük meg rögtön otthon, kicsit megpihenünk, uh -huh. persze még ott is alszunk, de mikor már olyan enyhülést látunk, tehát még nem jött be az, amiről az előbb hallottunk, az a bizonyos súzós út, ugye, Igen. a jegesedést, mi szépen elindultunk, nekünk szólnokra kellett eljutnunk. Hát akkor hol volt még ez a négyes meg? Na mindegy. Eljutottunk, megmenekültünk, és az egészből azt vontam le, hogy csodálatos volt az emberi összetartás és szeretet. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. a télre. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen és máskor is, Ék. nagyon szívesen Jó. beszélek önnel, ha ilyen kedvesen meghallgat. Kész, csók, viszont hallásra. Mondom, én magam vagyok már a történelem. Jó. Csak a diszkókról ne A diszkókról a nem fogom kérdezni, kérdezni. arra itt jártunk. van a Dani. Köszönöm Kézcsukon szépen, viszont hallásra. Lássra. 24 06 Dániel a diszkóba itt az annó Budapestben, de személyes megtámadtatás ürügyén most meg is szólal. Életemben nem voltam, nem hiszed el, de tényleg nem. Miben? Diszkóba? Diszkóba, nem. Értem. Nem szeretem. Táncolsz rá? Parancsolsz? Táncolsz rá? Egy kis azt is kell. Igen, igen. Azt írták hogy reggel a férjem elindult dolgozni, én gyesen voltam, majd körülbelül fél óra múlva hazajött, a szakálláni jégcsapokban lógott a lehelete, mert a gazdagréti lakótelepre nem jött fel a busz. Aztán délben vagy másnap akkor a hójégiglut építettek a papák és a mamák, amibe a két-háromes gyerekek állva bemehettek. Segítünk, ne el a gépjárművet, ha az üzemanyaga, üljen át egy másik járműbe, írt egy hallgató, ezt többen is elküldték. Ilyen a fejlődés, ma már 5 centi hóval sem bírnak, és az, hogy gyaloglás senkinek nem megy. Réka, aki túláta, a és még mindig él. Ő írta a 0630 30 30 3 ra Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én azt hiszem, hogy mindenre emlékszem arra a napra, de most a német Lajos majd megmondom mibe, hát biztos, hogy ő jobban tudja, mint én, mert én úgy emlékeztem, hogy nem volt hó, mikor elindultunk, mi a Tária Színházba mentünk este Trabanttal és én úgy emlékszem, hogy nem volt hó, de biztos nem így volt, és még akkor lehetett, ugye parkolni volt parkolóhely, a színház előtt merőlegesen szépen beálltunk, a férjem a színházi cipőjébe, hát én szerencsére már akkor is csizmában mentem, és vittem a színházi cipőt, uh -huh. és benültünk azt már, hogy mit láttunk, tényleg nem tudom, de kijöttünk, és nem találtuk az autónkat. Na most ezt a német Lajos, hogy mondta, hogy ma már nincsenek csodák, vannak csodák, mert amíg mi bennültünk az, az előadás alatt, a Nagymező utcába jött a Hókotró, és ugye a havata, hogy oldalra lökötte, az összes autó nem tudtuk, hogy ki, kinek, az au, melyik, kinek az autója. Úgyhogy elől a rendszám alapján meg lehetett állapítani, de a férjem Precíz ember, mindig volt párt nála, elkezdte a kis színházi cipőbe lapátolni a havat. Na mindegy, elindultunk, és Óbudán lakunk, jöttünk, és láttuk a Bogdán úton állnak autók. Hát álltak, a is szabantunk az jött. És mikor elérkeztünk, ahol be kellett volna a 20 úton fordulni, hát ilyet életemben nem láttam, filmekbe se. Körülbelül egy négy méter magas domb volt a, Hó, ahogy nem is hm. tudtunk bejönni a lakótelepre, egy hétig kínálta a 20 úton az autó, mert ahogy a szél a havat összehorta, legalább egy 4 méteres domb keletkezett. Na most másnap, ugye az most, hogy kell menni, én mentem dolgozni, mert 10 percre volt a munkahelyem a gyerekeknek, nagyon-nagyon élvezetes volt, mert itt akkor összebarátkoztak a gyerekek, meg aki éppen nem tudott dolgozni menni, mert mindegyik lapátot fogott, és lapátolta a havat, ez csak az összefogásra mondom. De ez, ez nincs elmondás, tehát helyen. lehet, hogy vasárnap voltak színházba, vagy szombaton. Mi, mi vasárnap voltunk vasárnap a voltak, vagy igen, és, még hét, hétfőn a város. és hétfőn halt meg a város. És hétfőn halt meg a város. Hát akkor este már mi nem tudtunk bejönni Igen. a lakótelepre, mert már akkor, amíg uh -huh. benültünk a színházba, addig esett le ez a hatalmas nagy hó. De a csodát arra mondom, hogy mire kijöttünk Igen. a színházból, hát mondja volt két órás, két és fél órás, nem emlékszem, hogy mit láttunk, de a Hókotról már a Nagymező utca az járható volt, csak éppen rálapátolta, Igen. nem szakifejezéssel mondom, rálapátolta a havat az ott parkoló autókra. És azért nem tudtunk se, hogy kijönni, ki kellett ásni az autót a színház elől. És ja, tényleg a férje emlékezetre, hogy hol volt az autó? Persze, pont a tárgya színház kapujánál merőlegesen lehetett parkolni ugye a járdával, és ott volt a tárgya színház előtt, ott, ott tudtunk megállni. Értem. De a végén aztán hazaértünk, de ilyet én még 78 éves vagyok, tényleg nem láttam, és az, hogy másnap itt a gyereke, ezt kert már a gyerekeim, azok, azoknak csak emlék, de az unokáimnak már 25-szer elmondtam, és mindig mondják, nagy ezt már mesél. mert mikor jön a hó, akkor mindig mondom, jaj, hát olyat még nem láttam, mint akkor ezen a télen, úgyhogy tényleg ez olyan tél volt, hogy hát amíg még tudok emlékezni, erre biztos, hogy emlékezni fogok, most már nem úgy emlékszem rá, mint akkor, amikor átértem, mert most már egy jó Hát nem bóli mert az kicsit az nem, nem jó kifejezés, de most már egy, egy élmény, de akkor nem az volt. Félt tőlem, hogy, hogy mi fog történni? Tehát mondjuk tudod élelmiszert vásárolni, mert ugye. Arra látja, arra, arra nem emlékszem. Uh -huh. De mivel én háborús gyerek vagyok, meg a forradalmat is átéltem, nálam mindig volt, meg van annyi élelmiszer, hogy egy-két-három napra biztos, hogy nem halunk éhen. Igen, háborús kis emlékszem. Arra emlékszem, hogy itt összejöttek akkor a lakótelep gyerekei, mivel elég új volt ez a lakótelep, például az én gyerekeim mint zuglóba jártak iskolába. Hát nyilván, hogy nem mentek a többi gyerek sem ment iskolába, na és itt akkor összemelegettek a hólapátolásnál. De ő emlegetik ők a mai napig is, hogy milyen jókat szórakoztak, meg milyen jó volt akkor. Na, hát szóval nekem ez, ez az élményem erről a... a... És a színházat sem fogom igen, igen, elzerejteni, igen. hogy a kocsit nem találtuk, mert a hókotról addigra már ugye oda a kotorta a havat. Köszönöm hát szépen, hogy elmesélt. A hónál nem tudom, hogy két óra alatt mi történne. Ja, köszönöm szépen, hogy elhívott bennünket. Köszönöm, hogy meghallgatott. Viszont, Viszont 24.0693, 24.0793 ki volt Izaura koncerten? kivet részt mondjuk a, a, a nyomozásban, kiutazott a, a fogaskerekűn. Ezek mind-mind ehhez a télhez kapcsolódó kérdések itt az Annó Budapestben. Haló jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Fülöp Gábor vagyok, üdvözlöm, mikor szép napos időt kívánok! Üdvözlöm, Gábor, nagyon szépen Én... sütött az előbb még a nap, amikor érkeztem többé közlekedéssel. Most is sokkal kellemesebb. Ülök a teraszon, üszogatom a jeges kávét. Kicsit kellemesebb az idő, mint volt annak idején, amikor ez a nagy hó leszakadt. Akkor az volt utolsó tele mm. És Reggel jelenésen volt Ferencvárosban, megérkeztem. Az is kalandos volt, sasadi út, gazdag réti lakótelep, és a sasadi út között laktunk. Igen? fölvánszorogtam Sasadi úthoz. Nyoma nem volt annak, hogy bármi buszközlekedés lenne, tehát elindultam gyalog. gyalog. Akkor, akkoriban még szolgálatba jártunk ma már dolgozni. Kicsit mások voltak a körülmények. Máshogy is kezeltük a szakmánkat, hivatásunkat. Felkészült arra? Tudta, hogy, hogy nehezen fog bejutni a Ferencvárosba? Á, nem, gyönyörű meglepetés volt. Igen? Ahhoz. Nem látok semmit, csak fehérséget, amikor reggel év Sosegy útról, Kelemföldre, Kelemföldre, megint csak nyoma nem volt annak, hogy bármi vasúti közlekedés lenne. Érdeklődtem, van-e valami Ferencváros felé? Nincsen. Nincs. Mikor lett? Hát azt mondják majd a tavasz olvadáskor, úgy elindultam oda is gyalog. Az onnan még 5,6 kilométer. Szép. Sinek között nyugodtan mentem, nem számítottam arra, hogy bármi is jönne, mögöttem nem is jött. Hát aztán nagyon megerültek nekem, mert talán a kollégák zöne vidékről jártak. Nem tudtok bejönni. Be. Uh -huh. az nem, nem sehogy se. Nagyon megerültek nekem. Azt mondták, menjek el a Józsefvárosi pályudvar, akkor az még létezett. Komoly forgalmat bonyolított. Keressek egy mozdonyt, aztán majd valamerre elé. Hát ott nem tudják, majd, amerre sikerült. Uh -huh. hát a Józsefvárosban már vártak rám. Szépen kiásták egy váltót az egyetlen egy fogható mozdony előtt. Kicsit lesöpöltem az elejét, hogy lássam, mi a pálya száma. Aztán elindultam, és mondták, hogy akkor, akkor Kiskunhalas felé. Hát gyönyörű út volt. Részintesen esett a hó, borzasztó hófúvás volt mozdony szélvédő magasságáig, legalább két méter magasságon van. Itt a szél, a halat, a világon semmit nem lehetett látni, csak a hatalmas nagy fehérséget, az itt ott kandikáló fákat, mázakat, épületeket, meg a jelzők azok azért kilátszottak a hó. Utasokat szállított? Vagy, vagy tehervonat volt? Vagy tehervonat, hosszú szóval nem volt akkor. Hát utasok kutálkozottam. Uh -huh. Tehát Már kiskunhalásra, kiskunhalásra, igen. Igen. Elindultam, hát állomásról állomásra arra szólva, mindenütt kicsikét takarigatták a váltókat, elég sokat kellett ácsolom, mindenütt, tudom, tudom délegyházán. Az állomásnak a vállomásnak a kiskunhalas felőli végén útát járó, akariban, <gül> traktorok vontatta, hóekével kotorták a havata a közúton, és hát ezek bizony eléggé megpuszkákat kotortak az átjárókra. <gül> Az állomás főnök indult közül, sose felejtem el a látmányt, az állomás főnök indult el, hogy megnézem, milyen állapotban van az átjáró, mennyi hó rajta, hogy egyáltalán át tud-e rajta kelni a vasút. 45 fokos szögben, belefekültve a szélbe, nem szerencsétlen, <kül> nagy kabátjában. Aztán egyszer csak integetett hogy jövetek, mert át lehet menni az átjáró. Ugye arra felé nagyon sok ilyen átjáró van, megint csak, Akkorlatilag semmit nem lehetett látni a, a, az erős ófúvás miatt. <gül> és hát onnan vettem észre az átjárót, hogy valami borzasztó nagyot döngött a, a mozgónyelje, amikor ezekbe a ócákba sikerült belefágolni. Ja, tehát amiket a, a, a, a traktorok, illetve ezek a hó megkék. Igen, igen, igen. alakú hóekéket a, hú, a vágányon. Traktorok. Igen, az amire az ért, az ott a félre. Uh -huh. Aközutat próbálták valamilyen tartani, vagy, vagy járatóvá tenni. Hatalmas hórakások, hatalmas ófúvás. <gül> Gyönyörű szép volt. Ragyogó napsütés, úgy egyébként félelmetes hófúvás életemben nem láttam még olyat. Aha. Azóta se. Már kicsit túl vagyok a hatvanon. De még, még, még nem tapasztaltam, hogy fenséges látnám. <gül> Elérte úti célja a végét? Hát egészen Kiskonhalasig eljutottam, és tudom, valamikor délután indultam el Józsefvárosból, este 7 óra felé sikerült Kiskonhalasra eljutni. Hát Jó néhány óra beletelt, míg, míg oda elvánszorogtam. A forgalom pedig egyáltalán nem volt, csak hát az összes állomáson a átszorgások. átsorgások, <kül> az átjáróknak az ellenőrzés akkor uh -huh. váltókat ellenőriznek, hogy valóban jól állnak elni. Számítottak egyébként a, a, az utazók a vonatra? Tehát tudták, hogy majd valamikor jönni fog egy vonat, ami el fogja őket vinni Kiskunhalasra? Mondjuk Délegyházán. Hát, árt vala, árt volt, bárki a pályaudvaron? Voltak, persze, persze uh -huh. voltak utasok. Ennek szerint nem szerintem is kevesen. Hát ugye kine... Más At, nem attól, volt? Hogy esik a hó attól, még nem biztos, hogy meg kell állni az életnek, kimentek a vasútra, akik, akik utazni akartak, és mondták nekik, hogy hát majd ettel csak jön valami, mert. <gül> Valaminek jönnie kell. Mert, mert igen, mert, mert már éppen találták egy masinistát. Elindult, egy bozdás, igen. És meg, meg kocsikat is, úgyhogy valami, valami fog történni. Akkor, akkor is ilyen kemény volt a, a, a MÁV-nak a szabályzata, mint uh, ugye most is előfordult hét elején, hétfőn, amikor volt olyan mozdony, ami azért nem ment tovább, mert hogy 12 órát, vagy nem tudom, hogy mennyi a, a mozdonyvezetőnek a, a munkaideje, de minden ledolgozta, és, és a, a, a szabályzat tiltja, hogy annál többet hajtsa a, a, a mozdonyt, úgyhogy leszállt és hazament. Hát ez a mostani 12 óra, az arról szól, hogy 12 óra az egy szolgálatban tölthető idő, uh -huh. de ennél jóval kevesebb a, a, a, az engedélyezett vezetési idő. Tehát az az idő, amikor a mozdalt vezető felügyeli Igen. kapja a mozdalt. Ez talán 8 óra, vagy hogy tudja valahogy Akkoriban ez különösebben nem sokat számított. Értem. Egyébként csak 12, hanem 14 óra volt az engedélyezett idő <kül> egy szolgálatban tölthető, amivel hát nem mindig foglalkoztunk, mert bizony számtalanszor előfordult, 16-18 órát egy irányba. Aztán vagy valahogy haza És akkor Kiskunhalason mi történt? Legitte Kiskunhal... a szerelvényt, megfordították a mozdonyt, és indult vissza? Nem, jött egy kollega, aztán folytatott Kelebi a felé. Aha. Én ott kiszabadultam, de jó is volt, mert nem biztos, hogy én másnap reggelre szerettem volna 24 óra elteltével hazaérni, Kiskunhalasson leváltotta, kérdeztem hogy Pestre, hogy jutok el, itt erre lesz-e valami, visszafelé azt mondták, hogy itt a világon semmi, de talán próbálkozzak Baja felé. Uh -huh. kell átkelni a Dunán, szintén vasúttal. Kiskunhalasson már nem volt hófúvás. Kiskunhalason már, már, már hó is sokkal kevesebb. Tehát nem, nem volt az a hatalmas nagy hó. Igen. Jött is a vonat Baja felé, Menetreink szerint felszálltam, eljutottam Bajára, és minden gond nélkül talán menetrend szerint megérkezett a vonaton idepestre. A túloldalon nem nagyon volt hó. És mire hazaért addigra már volt bármi tömegközlegedés, vagy haza kellett sétálni mondjuk a pályaudvarról, hát, gazdag létre, érted? Már, ö, már, már reggel is, amikor Ferencvárosból városból, mentem, ott a 23-as villamos az emlékezetem szerint. Igen, ja, az járt, Aha. Tehát a villamos az meg, estére pedig már volt még busz is hazafelé, tehát oda már nem kell egy gyalogolni. Értem. Szép történet volt. Köszönöm az szépen, az hogy elmesélte. Köszönöm ennek viszonthallásra. Minden Viszont hallásra. hallásra. 2406953, 2407953. Az én emlékeimben valahogy egyébként úgy van, hogy én akkoriban a filmjárban dolgoztam, és a Timár Péternek voltam az asszisztense. És, és hogy a főutcában laktam, Fő utca 37B alatt, és valahogy így eljutottam az Erzsébet hídig. Már nem vagyok benne biztos, hogy a 86-os járte, mintha úgy emlékeznék, hogy járt volna, de hogy nem lehetett rá fölférni. És akkor valahogy elbandukoltam a híd hídlábáig, és akkor ott felszálltam a hetes, ami, ami elvitta az akkori Limumba, Maróna Róna utcáig. És arra emlékszem, hogy a filmgyár teljesen kihalt volt, tehát senki nem érkezett be ezen a hétfő reggelen. Halló, jó napot kívánok! Hello, Jó, Landor, már, beszéltünk párszor. Hello, szia! Szia! Én abban az időben, 87-ben a ősvezeték közelébe laktam, ott a Fredi úttal, párhuzamos a mostani ikával, párhuzamos ez a borzasztó hosszú, sok lépcsőházas, talán 20 lépcsőházas, 10 emeletes blokk. Igen? Nyolcadik emeletről hát, lehetett látni, nagy, szóval nagyon nagy területet lehetett belátni, és hát általános dolog volt, hogy ha valami teherautó végig tudott menni az úton, akkor utána annak a nyomába álltak az emberek, és bandukoltak a metróhoz. Uh -huh. Tehát ez ilyen lehetett a Donkanyarban valamikor régen. És, és persze akkor járt a metró, meg járt a hármas metró, is. Nekem a Dúzsa György úti megállóig a Révész utcáig kellett eljutni. Nekem azzal nem volt gond, én bementem a munkahelyre, ott volt üresen a iroda, aztán az ember telefonált egész nap. Ugye az időt, mert bélyegző órás volt az ember. Bestimplizett, kistimplizett, úgyhogy. Aha. ledolgozta a műszakot. Na most abban az időben a személyes vonatkozása az volt, és ehhez akár, hogyha akarod, el is énekelhetem Vahordandrás, András dalának a első sorait. Hát az elhúzok én innen, és... Elmegyek Amerikába, <coughs> és ha akarod, folytathatom is. És... Igen, de azt hiszem, hogy, az hogy az nem akkori... rádióbarát a második sor. <coughs> Tudom. Az akkori barátnőm, vagy akivel együtt éltem. aznap ment ki Amerikába, uh -huh. és az apja 7 reggel fehérváról hozta kocsival. Igen? a szép, csoda volt. Ez szép mutatvány. Elment. Tehát a repülő is elment, meg el is érte. Úgyhogy Ez csoda. Mondjuk egy, egy húsz évig nem, nem ért vissza. Aha. De ennek a másik apropója miatt itt a lehetőség, hogy korda gyöltül a repülőtér. A reptér egyébként működött, tehát azt valahogy, hogy a, nyilván hát a reptérnek azért az a dolga, hogy működjön, tehát miközben az egész városát és és nem működtek az üzemek, vagy legalábbis visszafogottan és túlórázva, de hogy a, rep, a repülőtér hiszen megérkezett Izaúra is, és és nem is tudom, hogy, hogy, hogy kik jöttek, mentek még akkor, a korabeli lapinformációk szerint, azt emlékszem, hogy Hornyula is valahová elutazott külföldre, ahogy olvastam, a Kardos József által átküldött cikkekben, és hát mondom, tehát Fanándorék akkor indultak el óklentből. A... De a reptereken mindig extra... Izé, Hogyne, kószidás, persze, persze, meg, igen. készültség meg minden, úgyhogy ha nem volt izé kavargóhó, akkor lekutták Takarítani, igen? A felszállása, a felszállása, tenni a pályát. Na most... E hát meg nyilván visszafogottabb volt akkor a, a, a, a nagysága a légi közlekedésnek, tehát gondolom indult igen. naponta maximum tíz repülőgép, megérkezett 10. Igen, elképzelhető az is. Aztán hát ez végül is egy bemelegítés volt arra, hogy néhány évvel később kiköltöztünk Izlandra. Uh -huh. Ott meg az ember átélt olyan telet, hogy... November 7-én megérkeztünk Izlandra, november 9-én a falunkba, november 10-én leesett a hó, és május közepéig hó volt. Ne balondolsz. Szóval, hát Izland, hát a sark Jó, de akkor az is állt. a itt faluba. Aha. Úgy, azt mondtad, hogy köszönöm hát, szépen neked, igen. már ez megvolt Budapesten. Megvolt, és tényleg az is egy általános dolg volt, hogyha az ember ö, lebandukolta az utcára, mert hát a sugárba azért mindent meg lehetett menni, mondjuk kerespolcok, meg minden, de csak át kellett menni, és ott pörgött egy autó, nem indult, nem tudott, beakadt, akkor az emberek szemtelen arccal oda mentek mögé, elkezdték tolni, az kiment, ment tovább, tehát ez teljesen általános volt ez a segítőkését minden irányban. Hát persze, hiszen jobb dolga nem volt az embernek, tehát ha valaki szívott, akkor csak megállok segíteni neki, tehát ez hát igen, igen. De tényleg szürreális látvány volt uh, látni a fehér, rendkívül fehér és... A nyolcadikról nézett, biztos jól nézett ki. Uh -huh. Igen, hát az egész izét, metróig, fehér útig, <coughs> minden francigy is, akkor még persze nem volt seike az se semmi, hanem csak egy baromi nagy parkoló a amint keresztül közmászkáltak az emberek a nyomokban, mert más, és a szabály, ami Izlandon is megtanult az ember, hogy túrt utat túratlan értelme hagyj. Jó, ezt azért mindenféleképp megjegyzem. <gül> és most, eh, hát további, várjál, most Izlandon ugyanakkor hó van? Tehát, hogy utána, ha azt mondod, hogy novemberben leesett és májusig... Eh... Ez nem, nem mindig úgy van. Uh -huh. Most például egy csodálatos novemberünk volt, ugyanis csak kb. egy hete kezdett el havazni, Aha. és hogyha a novembert fekete aszfaltal húzza végig az ember, akkor már örül. De természetesen van Dél-Izland, a főváros közepe is van Észak-Izland, ahol teljesen más időjárási viszonyok vannak. Úgyhogy... Az izlandi embereknek és is ha... vannak ilyen bölcsnépi mondásai, mint hogy ha katalin kopog, akkor karácsony locsog, és ha Kar katalin locsog, akkor karácsony kopog? Ilyen is hasonló é, okosságok? Igen, de most, most baromi nehéz lenne valamit kitalálnom, ami meg, megfelelő lenne számodra, de, de vannak ilyenek, csak egy kicsit más rófra jár az agyuk, Aha. hát tovább éltek, meg élnek, megélnek a természetben. Összhangban. Összhangban. És itt uh, hamarabb tudomásul kell venni azt, hogyha az idő olyan, akkor, akkor nagyon olyan. megadja magát, Aha. És, és átmeneti megoldást alkalmaz például felöltözik, alszik, iszik é. és egyéb módon próbálja magát hangulatban tartani. van, <gül> akkor köszönöm szépen a nyelvesélted ezt! Nagyon szívesen. Viszont hálás Jó adást tovább. Köszönjük. 2407 953 sms t a kedves hallgatók, e, írtak is. Mi síléceken közlekedtünk a kihalt városban, évfolyam akkor szült, és az orvosa és a kultvagyi lejtőn e, jött le síléceken, utána folyott, és akkor korisztunk a pozsonyi úti jégpályán. Én csak arra emlékszem, hogy a Szakasics, e, idézve a Szakasics, e, Téteny sarkán a zebránál a munkahelyről a hóviharban hazafelé menett e, a szél lazán arréptett egy fél méterrel a járdáról az úttestre. A MÁV némiképpen működött akkor, mert a nővérem a nyugatiból vonatta a közlekedet. Klára jött, jött ki Pest Imrére, hón alatt két pekni kenyerrel semmi más nem közlekedett, írta nekünk Klára. Dániel, beszélj a száddal! Csak gondoltam, van még idő és a hallgatva, hogy kitűnő szongot említett, amit már nem... Nem tudom, hogy mióta hanyagoljuk. Jó, és... jó, tehát a refréning el tudunk menni, aztán jönnek a hírek, és aztán folytatódik a. Kett... Miért, miért, miért, miért mondok mindig 2000-et, amikor 1987. januárjáról beszélünk? Hát nem tudom. Mi reakciót várt erre? Igen, igen, igen, biztos van valami jó mondatod. Abszolút család. semmi, hello. Punksnoded Miklós vagyok. Csak mondani. Én mit mondjak? Hát nem tudom, milyen kémában hívottam. Nem tudok most imált ajánlani önnek, az, az igazság. Csak az a kérdés, hogy Korda Györtör a Reptér című számot volna-e kedve meghallgatnia? Korda György számot. Igen? Hát, igen. Akkor most az lesz. Jó. Ez a föld senki földje.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 Kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, ez itt a klubrádióben benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punksnodded Miklóssal. Nem aratott, oszlatlan, oszlatlan sikert Korda György slágere, azt gondolják sokan, hogy ez környezetszennyezés, és rika is azt írta, hogy na ne, nem már. De mint kiderült, Dánielnek sem tetszik. De mert Rékával egyre egyre inkább egyet értek. Értem, hát szóval akkor értsével egyet. Keresned kellene valami új új betét dalt ennek a műsornak. Jó, hát akkor Vahorn Benji-től is megkereshetjük, a elhagyózok Amerikába, itt hagylak benneteket. A... És a... A -a az a probléma, hogy az a probléma... Né néha mutattál nekem zenei felvételeket, amiket te annak tartasz, Igen. valószínűleg a társadalom nagy része viszont zajnak. Hát csodálatos! Nehogy, nehogy kegyelem 2 lejátszuk a kézigránát kell ide című számot. Azzal az éjjel egyébként példálló. Csak azni, hogy azt te állítod elő. Jó van. 1987. januárjában jár az Anno Budapest, ma, és a nagy havazásról mesélnek a kedves hallgatók. 2406953, illetve 2407953, SMS-ben 06303030953. Halló napot kívánok! Jó napot kívánok, Tordea vagyok. Engem Halmos? Kész be önt hallom. Én akkor szültem, hogyha elmesélhetem. Hogyne. Arra kérem, hogyha terjengős vagyok, akkor nehezitáljon és vágjon közben. Jó. Jó, tehát, én, tehát január 9-10-11-én volt ez az irgalmatlan, apró ö, szemű havazás, ami aztán elállt 12-ére. Én január 29-re voltam szülésre kírva. január 2 én otthon pihentem. Igen? De 12-én elállt, elállt a hó, és a napsütés, volt mínusz 20 fok körüli hő volt, és minden elfogyott otthon, a férjemmel elhatároztuk, hogy lesétálunk, én ott Budán laktam akkor a német után, uh -huh. lesétálunk a közeli közértben ami megdöbbentő volt, az a csend, mert nulla, nulla közlekedés volt. Lementünk a nagy hóban, a középbe, ahol enyhe feszültséget lehetett érezni, mert üresek voltak a polcok a Pékárúnál, és akkor ott lehetett a sustorgás hallani, hogy mindjárt érkezik, és pont akkor mentünk mi is oda, amikor érkezett a Pékárú. Bevallom uh -huh. őszintén, kicsit színjelze utólag, hogy engem is elkapott egy kicsit ez a tömeghisztérikus hangulat, hogy én is kapkodva nyúltam kenyérért, tehát pillanatok alatt a polcok újból üresek lettek, ahogy megjött a pékáru. Na szépen laktunk, eltelt az idő este 7 óráig, ez 12-e ked volt, akkor este 7-kor éreztem, nem vagyok jól, enyhebb érzés volt, szóltam a férjemnek, hogy nem lesz, tehát hogy, hogy gondot érzek, menjünk be a kórházba. A féljem oké, okay, menjünk be, de az autónk nem indult. Akkor már mínusz 22 fok volt körülbelül. Uh -huh. Próbáltunk taxit hívni, a taxi nem tudott, nem, tehát nem vállalták. Akkor ö, ö, én azt gondoltam, hogy mentőt, ezért nem ciki hívni, mert semmi bajom nincsen. Ja, szülni fog. Tehát, szóltunk a szomszédnak, a szomszéd azt mondta, hogy jaj, hát ő nagyon szívesen bevinne engem, de ő már ívott egy pohár bort, férjem mondta, ez nem, mond majd bevisz, persze azt nem mondta el, hogy ő már ívott két-három pohár bort az izgalomtól, úgyhogy szépen a szomszédnak a kocsijával bementünk a Gudáról, a söfmérei kórházba, ez a Bakás téren volt, annon most már bezárták. Igen. És gyakorlatilag úgy mentünk végig a városon, este kilencre értünk végül is be a sösméreibe hogy szinte nem találkoztunk autóval és ilyen rettenetes jégbarázdák között. Tehát folyamatosan azon kellett izgulni, hogy nehogy az autó. Megdobbcsószedik. Még hogy fönnak fönnakadjon. Uh -huh. Na beírtunk a kórházba, orvos azt mondta, szerinte itt reggel semmi nem lesz, de olyan kiszámíthatatlanok a viszonyok, hát maradjak bent. Igen, de nem tudtak lefektetni, ezért a szülőszobán maradtam. Ez viszont az én kicsi babámat annyira meg is lette, hogy azért én, ő éjjel fél-kettőkor és gyakorlatilag reggeligén én a szülőszobán maradtam, és akkor reggel, mivel én orvos vagyok, én egy pici protekciót élveztem. Egyébként akkor éjszaka csak egy zalájgerszegi szemésznő szült ott a Sötméreiben, meg én, egy budapesti orvos. A lényeg az, hogy, hogy reggel meg volt mind a kettőnknek a baba, és le kellett volna... Fektetni bennünket, de, de egyszerűen hadi állapotok voltak a kórházban, a folyosókon, pritseken feküdtek azok a gyermekágyas kismamák, akik nem tudtak hazamenni a nagy havazás miatt. Takarítónők nem tudtak bejárni, hogy, hogy a szemetet el, kivigyék, hogy takarítsanak. A frissen szült kismamák cipelték ki a szemetet a kukákhoz, tehát Írgalmatlan állapotok voltak. Én, tekintettel, hogy egészségügy is vagyok, hát élveztem annyi előnyt, hogy engem ö, sikerült az első távozó kismamának a helyére befektetni egy szobába, ö, de hát azt érez egy örök élmény marad túl a szülés izgalmán. Hát csak ennyit akartam elmesélni. Értem. És a gyerek jól van? Hú, hát az egy annyira intelligens, fantasztikus nő, hogy néha arra gondolk, hogy elcseréljük a korátba de <gül> Gratulálok hozzá. Jó, köszönöm, köszönöm éppen, szépen, hogy hívott. Kész a viszont hallásra. Néhány hallgatói SMS, utólag boldog eh, Miklós napot, köszönöm az Eccseri úti pedagú, a 16. kerületbe eh, volt, igen, hú, ez most nagyon bonyolultan ír a kedves hallgató, szén rendetek el napközügyeletben. A kedves kolléga 3000 forintot kivett az retti különből, és mert rendes volt, mert 2000-et meghagyott, egy kollégámnak nőkre az összes pénzét ellopták, írta Meggi. Egy másik hallgató azt írja, szép napot, a Flotillánál voltunk akkor katonák leszerelés előtt, igen, mert hogy februárban volt általában leszerelés, én is úgy emlékszem, én is februárban szerettem katonatörténetek a, a társadalmás mélypontja egyébként. Ha rá kellett húznunk, mert gyakorlatilag folyamatosan őrséget kellett adnunk, mivel a többiek a fogaskerekűt ásták kiváltásban, a szétázott bakkancsoknak nem volt idejük megszáradni, a lakosság hordta nekik a melegítőt is, és sok aznap indul... Igen, jó. Most egy kicsit össze. A hátének elfogyott a filatányi a a sapka miatt, és az őrbunda megfogyott rajtunk, így tudtunk álva aludni. Nagyon hideg volt egy, írja egy kedves hallgató. Szia Cseperről, 8-kor kellett gyalog dolgozni menni, mert a hév nem járt. Azt másik hallgató azt írja, az akkor egyetlen zöldség-gyümölcs külkereskedély vállalathoz finn delegáció érkezett vasárnap, hogy az általuk kedvelt Jonatán tárolókat megnézzék Szabolcsban. Németh Lajos nem jól emlékezett, a hármas metró kőbánya kispesti járt, csak a határútig ment, a kökén rengetegen álltunk, hogy e, e, reptárt, igen, ezt most nem értem, e, én még végig tudtam vele utazni, kicsit később befagytak a sinek. Nagyon nem értették, szegények, mármint ez nyilván a fin delegáció, tehát így folytatjuk az SMS, hogy Szabolcselyet Budaősre, illetve az ottani almatárolóik sem voltunk képesek őket elvinni, annélkül mentek vissza Finnországba, ezt Erzsi írta. Halló, napot kívánok! Letette a kedves hallgató, egy másik van itt. Jó napot kívánok! Tessék, tessék beszélni, kész csak, hallgatom. Üdvözlöm, Mária vagyok, Székesfehérváról. Hát nekem is eszembe jutotta arról a videóra egy kalandom. Még boldog békeidők voltak, és a videótonban dolgoztam, mint annyian Fehérváról. Reggel kimentünk a buszmegállóba, de busz nem volt sehol. Hát jó sokáig már rakoztunk. Az úton egyetlen egy jármű bandukolt el, az egy trabant volt. Ami, ami képes volt abban a nagy hóban evickelni. Aztán semmi, és mindenki hazament, mert rettentő hideg volt, és messze, tűzünk messze volt a gyár, és nem mentünk bedolgozni. A nagyányom középiskolás volt, hazáértem már mondtam, hogy hát az iskolában a gimnazista be, kellett, be kellene menni, elég szigorú iskola, de hát lezitált, hogy hát ha mégsem nem mondom, figyelj, akkor mit mondunk? Itt laksz Fehérváron, szépen elsétálsz. Na, szegényként felöltözött, elment. És hát azóta is emlegeti nekem, de szoktunk nevetni, mert a mai napig, ha mínusz nagyon sok fok van, uh -huh. akkor piros az orra, ugyanis lefagyott az orra, mire odaért az iskolába. Jaj, hogy, hogy tudott az óriási hóban, hát akkor még itt tanyáztak a, a szovjet katonák. Igen. És az, az iskola azon az útvonalon volt, amerre a laktanya. És beballagott a városba, gondolván, hogy ott letakarították a havat, ott nem takarították le, viszont két orosz katona a nagy csizmájában lépdelt előtte. És az ő nyomdokain jutott el az iskolába. Hát az osztályban ketten voltak Éppen személy, ezt akartam kérdezni, volt miért volt ennyire szigorú szülő, hogy elküldte a gyereket, szegény gyereket iskolába? Igen, azóta is minden évben megemmelheti nekem felhánytorgatja, hogy Jogosan. milyen kegyetlen voltam, és mondom, még a mai napig is megpirosodik az Orra-hegye. Egyébként akkor elég sokan elmentek azért a videótomban dolgozók, akik, akik hát úgy döntöttek, hogy elgyalogolnak. A barátnőm egészségügy is volt, akkor még a gyárban volt orvosi rendelő, Igen. és rengeteg embernek lefagyott a füle az Orra. Ez elég rosszul hangzik. Igen, igen, hát ez eszembe erről az időszakról. Tényleg nagy kér volt. Köszönöm szépen, legalább egy fehérvári élmények beljebb vagyunk. Igen. Viszont hallásra. Köszönöm, hogy meghallgatott viszont hallásra. Igen, egy hallgató, mint kiderült, ugye nem teljesen... Foltmentes az SMS-fal, tehát azt írja, hogy később befajtak a sinek, 40 percet vártunk, és dupla busznyi ember szállt fel az akkor még nem csuklós buszra, felértünk, a pilóták közül csak azok tudtak kijönni, akik a reptér közelében laktak, sok aznap induló járatot töröltek, mert a hókotrók nem bírták a havat eltakarítani, sok repülőgép kitérő reptérre ment, írja egy hallgató, aki nyilván... Um, már a Reptér című szám elhangzott, és beszélgetünk egy kicsit a Reptérről, akkor um, hozzászólt. Nagyon szeretem Kemény Danit, visszaadja a hitem a fiatalokban, és persze Miklós amit köszönöm a visorokat, üdvözletem, Éva. Köszönöm szépen, 063030 3095 ra érkezett, ez halló, napot kívánok! Megint megszakadta vonal. Itt vagyok, jó napot kívánok, kész csók! Jó napot kívánok, Brúz kívánok, Brúzsa Magda vagyok, Kóbudáról. Brúzsa Magdonna, legyen olyan kedves, ha a rádióját. Igen. Na, hát Na. azt szeretném elmesélni, hogy azon a zominózus napon alakarosra mentünk a barátnőmet, a reklami szakmába dolgoztam, és ügyfelek váltak, ő meg a Pepsi-nek volt a vezetője. Uh -huh. És megérkeztünk Zalakarosa, Zala és hát ugye látni nem láttunk, mert akkor a hó volt, nagyon-nagyon hideg volt, és hát a két vezető, aki minket várt, ugye ügyfelek voltak, és hát csak kiabálták a vezeték nevelet, leszálltunk, lesegítettünk, beültek, beültünk a kocsiba és hát az az igazság, hogy Zalak-Karosi ők engem, minket vendégül láttak, tehát ott a büfénél meg megrendezték nekünk, terített azt a stadt, uh -huh. hogy megyünk, hát oda nagyon nehezen meg is érkeztünk, még még a a fürdőben is bementünk, hát aztán a vendegek, ahogy tudtak, elmentek, hát mi meg ugye mentünk volna, de már nem tudtunk kifele menni, mert nem indult az ő kocsijuk, úgyhogy azt valami katonai járművel húzatták el. Igen, ám de mi nem tudtunk menni, mert nem volt szállásunk. Amit ők lefoglaltak valahol a Zala-Karos közelébe, pár kilométerre, hát úgy oda nem tudtunk elmenni. És hát ők vezetők voltak Zalakaroson, és ugye volt két vendégszoba a fürdőbe. Na, és éppen hát azt ezt akartam kérdezni. Én hogy a, a két vendégszobában lakjunk, egyik egyik, én volt a másik a másik. Tehát az egész fürdőben mi voltunk ketten, akik ott megszálltunk. Nem hangzik ez túl Igen, rosszul egyébként. Ő, nem jöttek be a dolgozók az étterembe, hol reggelizni uh -huh. kellett volna és hát már dél van, még mindig nem jöttek, nem jöttek, a kenyere, stb. És azt mondja a portársa, aki bent volt, hogy hát menjek le a, az ételembe, és hogyha vagy a konyhába, és amit találok, hát akarok csináljak. Hát aztán én találtam hagymát, szalonnát, voltos vagy tizenvalahány tojás, nagy serpenyő, hát az a lényeg, hogy én azt megsütöttem, ugye vittem nagy tálon a barátnőmnek. Hát igen, de vendégek, akik ott ragadtak, hát az, azok is kértek, hogy ugye fogyasztani szerettek volna, de több tojás, több Nem soka, volt. Több bár ezt már nem volt. Én csak azt csináltam meg, amit találtunk. Úgyhogy, hát ez volt az én nagy élményem, és itt szálltam én meg az alakarosi hát füldő vendégszolgájában. De hogy tudtak lemenni az alakarosra? köszönöm szépen, hogy megfarlgatott. Magdolna? Magda, igen. Azt kérdezem, hogy hogy, tud, hogy értek le Zalakarosra? Vonatta. Vonatta? Vonatta. Nagyon hideg volt, de már mm. mire leértünk, ugye nagyon nagy volt a hó. Igen. Igen, nagyon esett. Tehát már az is, is csoda, hogy leértek. Volt, de nagy hó volt. Aha. Értem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Gyorsan akartam mondani, hogy más is hozzájusson. Köszönöm so. szépen Magdonna, viszont hallásra. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Szűzés Jómodi Erzsébet vagyok. Később beszéltem már önnel, akkor amikor a, a taxis blokád volt éppen téma, uh -huh. megint a kenyérgyár, Békásmegyeli kenyérgyár. Itt eh, akkor, amikor ez az ominózus hócirkos kezdődött, az egy vasárnap volt, amikor egész nap szépen esegetett az eső, vagy eső hó. a hó. Igen. És eh, már este felé nagyon-nagyon drukkoltam, hogy az autó eh, az utakon nem lehetett látni semmilyen sehókotot, semmit, viszont elkezdett kegyetlenül fújni a szél. És ilyen púpokba eh, fújt a havat, és ilyen mindenféle púpok jöttek meg minden szél. Járhatatlan lett. Igen. A Összetelefonáltam az egész szállítótársaságot, ugye mindenki megnyugtatott, hogy ó, hát föl vannak készülve, jönnek a hókotrók, legyünk nyugodtan, ki fognak tudni menni, a kocsik szállítani. Most én már éjfél felé nagyon nyugtalan voltam, és bementem a gyárba. A délutánosok nem tudtak ugye hazamenni már akkor, az éjszakai műszak, vagy nem tudtak Nem tudt bemenni. Megkértem a kollégákat, hogy hát mindenki maradjon, aztán nyomatjuk, ameddig megy, minden, minden vonalon kenyeret gyártottunk. Ezt úgy képzelni, hogy óránként 3000 darab kenyeret. Úgyhogy már fülünkön is volt kenyér, csak éppen kiszállítani nem tudtunk sehova. És akkor elkezdtek gyűlni az emberek is hajnal felé, a lakosok, Mindenhonnan, ugye, mert, mert sétáltak, igen. Nélkül, hogy nincs kenyér, a, boltok, a boltokat nem lehetett megközelíteni. Igen. Egyszerűen tőlünk kimenni nem lehetett, a közérteket, kórházakat nem lehetett megközelíteni. Úgyhogy tényleg egy őrület volt az, hogy a 13. elletből meg Újpestől jöttek át az Árpád hídon, és hatalmas sorokbáltak, hogy jár előtt, úgyhogy mi tudtunk kenyeret adni, csak sehova semmit szállítani nem tudtunk. Tehát volt üzlet a kenyérgyárnak, ahol mondjuk átban? Annak volt, igen. Uh -huh. Egy ilyen kis pécé, kis, kis üzletünk volt, úgyhogy ott két kolléganőnk az, az atta is egységáron. Azt hiszem, most nem akarok az, úgy emlékszem, hogy 10 forint adtam darabját, <gül> úgyhogy nem lehetett akkor ott, ott osztogatni, vagy különféle kenyeret. Egyféle kenyér volt, aztán puff. Féleltes, persze. Úgyhogy ez az egy nagyon, nagyon jó kis dolog volt ennyiből, hogy nálunk bent volt a társaság, de hát most képzelheti, hogy akik nem tudtak hazamenni, azokat, amikor már kidőltek a sorból, akkor a molnak volt ott egy munkásszállása mellettünk. Uh -huh. Oda raktuk be őket, és ott aludtak. Aztán jöttek vissza. Uh, hát ez ment három napon keresztül. Igen, és aztán vére csak bejött a váltás. <laughs> Igen, ez most már olyan ked reggel felé, akkor akkora kezdete rendeződni a dolog. Van keménye... Hát én nagyon-nagyon a régi munkatársaimban, le az összes kalapokkal már elnézést, de Hogyne. egy szédületes kitartó normális társaság volt. Köszönöm szépen, a elmesélt Én is köszönöm, hogy meghallgattad. Készcsogam, viszont hallása erzsébe. 24.06953, 24.07953, Tündér Lala azt írja, hogy Dunakeszi egy egyrészt egy fok van, másrészt, hogy mi akkor Rómában élve kis pulóverben sétáltunk az utcán, akkor három napos késése jutottak el az újságok és a hírek, szó szerint elfülve olvastuk az itthoni katasztrófa helyzetről szóló beszámolókat, írta Lala. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Készcsók! Halló! Hallgatom! Igen, Jó Ernőné vagyok. Hát mi Budafokon lakunk, laktunk ugye akkor is egy családi házban, és ez a családi ház, ez az utcától körülbelül egy olyan 70 méterre van, és egy hosszú feljáró köti össze. Na most ugye azon a hétvégén mi a férjemmel elmentünk vasárnap a sógoromhoz, ott vacsoráztunk, és ugye mikor hazaértünk, akkor hát már elég nagy hó volt, mi akkor este olyan későn olyan tíz körül azt el is takarítottuk, azt a hosszú feljárót, meg az utcát, meg mindent, lefeküdtünk, és ugye hát másnap reggel, amikor hát ugye fölkettünk, hát kellett volna menni dolgozni, Hát bizony rettenetes nagy volt a hó, úgyhogy hozzáfogtunk a havat hát eltakarítani, hát nyilván a ház körül, meg a feljárón. hát bizony délután lett, mire az utcáig leértünk. Na de a baj az volt, hogy hát ugye hétvége volt, hát ja akkor még az nem volt divat, hogy az ember mély betegyen kenyeret, hát nem volt kenyér itthon, édesanyám is itt volt, és hát nem volt kenyér, hát Mit tudtam csinálni? Szerencsére volt egy kis élesztő, Aha. hát sütöttem kenyeret. Hát olyan kis lapos kenyér lett, de mégis kenyér volt. Úgyhogy hát ezt Oda nem volat, szállítottak ki. És hát akkor én nem is tudtam elmenni dolgozni, nem tudtunk elmenni dolgozni, mert, mert még az, hogy az utca is, hát az is még egy másfél-két kilométer, mire a, a központba lejutottunk volna, tehát vásárláson szó nem lehetett. Volt otthon Úgy telefonjuk? volt ez a kenyősükős. Volt otthon telefonjuk? Hát ennyit akarok. Várjon elmondani. már, haló, jó napot, hall engem? Igen. Hogy volt otthon telefonjuk? Volt tehát, volt, tehát mondjuk volt. a munkahelyen be tudtak volt, jelentkezni, ne le, hogy az, nem menne. Ugye ez annyira kieső részében, uh -huh. hogy hát itt nem, nem lehetett semmit, hát végül is mit tudtunk volna csinálni. Dolgoztunk, takarítottuk a havat, én meg közbesütöttem a kenyereket. Ami egy kicsit lapos leheten, lett. Az Értem. Köszönöm Úgy, szépen, hogy, hogy elmesélte hát ennyi, ezt. Ennyi az emlékem arról a régi időszakról. Viszont hallásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen. Viszont hallásra. Viszont hallásra minden jót. Kicsit néha a telefon így megcsal engemet, tehát, hogy nem, nem mindig hallanak a kedves hallgatók, és emiatt egy kicsit bajban vagyok. Tisztelt szerkesztő úr, nem értem, miért éppen e, kordának, nem éppen testhez e, álló számát rakják be, elhiszem és megértem, de egyébként, amióta a rádióban történtek újítások, nem éppen a sikeres csúcsa, a jól előre készített blokkok, lehetne egy kicsit változatosabb. Ezt nem tudom, mire gondolt a kedves hallgató Katalin, írta, mert szerintem Korda györgyet nem nagyon szokott rajtunk kívül senki más játszani ebben a rádióban, mi is csak nagyon ritkán, tehát évente egyszer, amikor... És annyiszor éppen elég. Az bőven elég, elég. Igen, igen, igen, igen, igen. De ez természetesen, tehát nem e, itt egy Titus mixről van szó, és azért szeretjük ezt, mert egyfajta ilyen hát összekovácsolva vagy a Dixieland stílus. Dix és táncolni kell. Igen. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm Zsóka vagyok. Kész Zsóka. Azon a télen, mi vasárnap ö, barátnőmékkel összebeszéltünk, hogy elmegyünk moziba. Igen. Hát gyalog el tudunk menni, be is lőttük, hogy melyik moziba, és szépen elgyalogulunk. Nekünk volt három gyerekünk, uh -huh. öttől tíz éves korig körülbelül, neki is hasonló korú két gyereke volt, ez öt gyerek és elindultunk, szépen gyalog, jókedven gyerekek, bolondoztak, hógolyoztak, ahogy illik, és én mentem a párommal elől, a barátnőm az valamiért visszaszalad, tény az, hogy ez nem volt jelen. És akkor a hómunkások dolgoztak, nem messze tőlünk, és akkor az egyik hómunkás oda kiabál a páromnak, hogy na, te is inkább jönnél havatlapátolni, mint ennyi gyereket csinálni. Úgyhogy egy ilyen szállóige maradt a családban. Jó, hát nyilván meg a, a humunkás az italt, és nyilván... Persze, nem volt, nem volt sértő, mert annyira jókedvünk volt, hogy ne vettünk a, a dolgon, tehát mi nem zavart bennünket csak, <gül> és így meg is maradt ilyen szállóigének, jókedvű szállóigének a családban ez a... Igen, lapátol. hogy inkább havatlapátolni, mint gyereket csinálni. Hát Miért azért gyereges? legyünk őszinténk, gyereket csinálni, egy kisvel szórakoztatóbb, mint havatlapátolni. Havatlapátolni, így igen. Hát köszönöm, hogy megszakadtam vidámítónak elmondani. Nagyon kedves, viszont hallásra. Viszont hallásra. Halúj napot kívánok. Szép napot kívánok, Ágnes vagyok. Készcsók Ágnes. Hát nem fogja elhívni az 87-es szorimat. Biztos elhiszem. Ezt próbálkozunk. Oké. Okay. <gül> Nyitott vagyok, mint az e, égbolt. Én a én az egyetemi éveimnek az utolját jártam. Uh -huh. És az utolsó vizsgámra kellett volna bemenjek, mielőtt a, elkezdhetem a diplomamunkámat. Akkor esett le ez a piszok nagy hó. Igen. Az évfolyamnak a, nagyjából a 90%-a elhullott az úton. Az érthető De, is... Tehát, hogy... Igen, igen, de mind a mai napig én a külső vációtól laktam igen. akkoriban. Mind a mai napig, és a Bartók Béla utolsó kampuszán kellett, hogy vizsgázzak. Uh -huh. Elég jobb a volt bejutni odáig. Ketten értünk be összesen, plusz a professzor. Igen, ez egy, ez egy rendes akadályverseny lehetett a külső vációtól eljutni a 11. kerületig. Ó, igen, igen. Jó moka volt. Mondom, mind a mai napig a fejemben vannak a képek, hogy Aha. milyen mély volt a hó, és hogy milyen elképesztő túl a felszerelés kellett a történethez. Óriási volt a, a mese, és valószínűleg a professzor is, aki bejött vizsgáztatni, Igen. ha csak nem benne az egyetemen, nyilván nem, két pár hogy hívják, hogy vitt, Ö, évfolyamot vit, uh -huh. és én nem a kedvenc fejé közé tartottam, mert egy matematika alapú Ö, fél évre jártam. Na hát, dettó, hogy a másikból akart el is láztatni. És nem lehetett, az meggyőtörte ez a hozás, és nem lehetett meggyőzni arról, hogy hogy jó napot kívánok. Én azt a nem hallgattam. Hát nem tudok le levizgázni. Fantasztikus volt, nem lehetett meggyőzni. Úgyhogy levizgáztatott. És sikerült? Ha? Igen, sikerült. Úgyhogy nem hallgatta? Úgyhogy nem hallgattam. Én azt azért nem vagyok annyira buta gyerek. Jó, jó, jó. Nem, nem is erre Igen. gondoltam, csak amit nem tanultak, én ezen tudnék levizsgázni, bár ahogy így mondja, tehát némi bátorság az meg ön, önbizalom, az biztos segít. Na, a bátorság és önbizalom. És némi szélhámosság. Igen. Az kell hozzá. De, ez még hozzá kell, hogy tegyem, hogy nekem kellett összeválogatnom a, a diplomabizottságomat, aki mm. a, addigra össze volt válogatva, az egyiket elsőzolta egy lavina. Úgyhogy nyakig ült a gipszbe. Azokban a napokban. A, a másik leesett a lépcsőn azon a napon, eltörte a lábát. A harmadikot már nem lehetett fölkérni, mert az már annyira rettegett tőlem, hogy ha azt mondta, hogy ha én magával szóbálok akkor, akkor biztos, túl, hogy valamit baleset lesz. <laughs> Úgyhogy... Ö, ez Most nem is tudom, hogy hogy el e a történetbe, vagy belenevessek, de. És gyönyörű volt közben. Azért azt mondja el, hogy. Tehát jó, oké, nyilván látta, hogy esik a hó a külsőváció úton. E, mi, mi, mivel indult el? Tehát milyen, mi, mi volt az opció, mi volt az ígéret? Tehát tudta az, hogy be fog érni? A gazmára vörös csillag a pont bevilágított hangulatjelentésként az ablakunkon. Aha. Hát maradjunk annyiban, hogy miután én versenysiző voltam, ja, úgyhogy úgy, hófelcseleléssel indultam. Értem. Tehát, ha jól értem, akkor a tizenegyedik keletig elsijelt? Hát igen, de csak két talpon. Ezt ez nem pontosan értem, mert nem szoktam sielni, úgyhogy nekem mondhatja azt, hogy két talp, vagy ez egy talp, azt nem pontosan tudom, hogy mit jelent de Ja, értem, értem, értem. Tehát mégsem sível ment, hanem bement. Nem, nem, nem, nem. Ja, értem, értem, értem. És jól sikerült a diploma? Jól, ötös lett. Gratulálok hozzá. Teljesen hihető Bocsod. történet volt. Tudom, hihető? Abszolút. Abszolút, akkor tehát az összes jó. balesettel, a lavinával, a, a, az első professzorral, e, tehát szerintem egy teljesen kerek történt 1987. januárjából. Igen, ez pontosan akkor történt, de gyönyörű volt az hó, gyönyörű volt. Annyira a... emlékszem a Bartók Béla úton, arra hihetetlenül hóra. És a csendre. Ö, igen, mert hogy nem jártak a kodik, nem csilingelt semmi, és csodálatos volt. Én imádtam. Lehet, hogy ezért tudtam levizsgázni, mert hogy csönd volt. Ja. Igen volt. Köszönöm Évet, szépen, köszönöm, hogy hívott. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Haló, napot kívánok. Haló. Tessék beszélni. Jó napot kívánok. Készcsok. Ezek szerint én vagyok. Igen, igen, igen ön. Köszönöm szépen. Én egy... Másfajta történetet mesélnék, el. nekem annak idején tíz éves volt a fiam, már vasárnap esett a hó, Igen. ott laktunk a csalánúton, mondtam neki, a kisebbik az kicsi volt, mondtam, menjünk föl a normafára, aztán sielünk egyet, milyen jó esik a hó. Aztán mire kísértük magunkat, addigra kiderült, hogy már semmi nem járt, úgyhogy a normafától, Egészen hát akkor még Vörös Hadsereg útjának hívták, uh -huh. egészen odáig lesieltünk. Onnan aztán gyalog fölmásztunk, ahol laktunk, aztán másnap én külkeres voltam, és másnapra tenderbontás volt kiírva. Igen. És én voltam a, az előadó, vagy hogy mondjam, a külkeres. Igen. Még hajnalban töprengtem rajta, hogy biztos senki nem fog eljönni, mit csináljak, de hát. Mondottam, ha menni kell, menni kell, úgyhogy szépen onnan a csalánútról beszétáltam a város közepébe, a tenderbontásra be is értem, úgy higgyék el, hogy minden külföldi megjött. Tehát a reptér az működött, én nem tudom, hogy mikor jöttek a kedves külföldi partnerek, de mindenki ott volt. Hát lehet, hogy ők is már megérkeztek szombaton vagy vasárnap elképzelhető. Ilyen részletekre nem Aha. emlékszem, csak arra, hogy ahogy mentem is rettenetesen hideg volt, és arra emlékszem, hogy a városban olyan őrjítő csend volt, amíg ez az ember Budapesten nem volt hozzászokva. Igen. Én is, olyan így, ahogy így próbáltam előhalászni az emlékeimet erről a e, térről, meg erről a, a, a munkába menésről, e, nekem is ez a csend maradt meg így nagyon erősen a, a, a fejemben. Igen, igen. A belvárosban dolgoztam, most éppen OTP-ház, vagy már nem tudom uh -huh. milyen ház, ott a, még akkor a szembe oda kellett beballagnom, és így mentem, mentem ilyen hófalak között, mert azért egyébként, tehát gyalog lehetett közlekedni, csak sem, Igen. hogy máshogy. Igen. És a város közepén is ilyen, ilyen fülsüketítő csend volt. De egészen fantasztikus volt, és most bemegyek, és most biztos én vagyok az egyetlen, aki ide becsomogott. Hát nem, mindenki, mindenki ott, ott volt. ott volt. Azért ez a fülsiketítő csend fordulatot, ezért megjegyzem, valahol még használni fogom. De, de komolyan, szóval olyan döbbenet, ugye az ember Budapesten él, és hozzá, pláne a város közepén dolgozik, és ilyen csend, se, se előtte, se utána, gyakorlatilag soha pedig már kenyeremnek elég nagy részét megettem. Egyébként ilyenkor azért a, mondjuk erről a hóról azért a idősebb korosztály telefonál, mert hát nem tudom hogy a fiamnak, aki most már 40 akárhány éves, még van-e arról emléke, hogy hogy sieltünk le a normafáról, amikor én még sieltem. Úgyhogy egészen fantasztikus volt. <hört> Tehát egy ilyen jó móka, nagyon jó móka volt, szóval tulajdonképpen semmi, szóval nem rázott meg, ez van, ez van, megyünk, kész. Köszönöm Ennyi szépen, hogy elmesélte ezt. Úgyhogy ezt szerettem volna elmesélni, minden jót, viszont, ha kész viszont hallásra. Kész sokan viszont beszélni szeretnél. Csak gondoltam, hogy az előző megjegyzés után megajándékozlak még egy ilyen kifejezésre, az üvöltő csendet. Aha. Míg tett a másik mellé, szerintem ez is kifejező. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hallói napot kívánok. Uh, vagy. Attila. Vagyok. Hello, Attila. Ugye a névnapom arra a hétvégére majdnem ad, akkor eset. Igen. Szombaton Estefele, hát Estefele eltől már csak 5 óra volt, hát akkor is már sötét van, csöngetnek ki. A fene kimegyek, két hó ember áll a kapuban. Kiderült, hogy a barátom, a rép aktuális barátnőjével, és BKV-val jöttek, mert ugye a Verdája lerrohat és a kb. 5-600 métert a BKV megállótól a kapuig, ugye addigra már betemette őket a hó, e, mindegy. Másnap, vasárnap, ugye, hát volt egy kis hólapátolgatás, igen. Étfőn reggel, akkora már úgy, akkor már nem esett, de viszont akkor hó volt, mint a fene. Én akkor bent a belvárosba dolgoztam ott az egyetemtéren. Uh -huh. Indulok el valamikor, már mondom, korábban, meg mit tudom én. Pont a szomszédom is jött ki. Mi van, mondom, izé, Pali, mondom, nem kocsival. Hát azt mondja, hogy kocsival reménytelen. Gyere, menjünk, valahogy majd csak eljutunk. Kiérünk a utca végére, villamos megálló. Meglepő módon nem is, hogy öt perc, vagy még talán annyi se. Nagyon szóval, jön egy busz. De mi jön a villamos Megáll, beállt a villamos megállóba a, oda a Igen. Kikúrjantott a sofőr, hogy hát a légeben a belváros felé megy, elvileg át kéne mennie Budára, de hát azt mondja, a fene tudja. Ameddig tudok menni, ha valakinek jó, fájjon föl. De semmi jelzés, hogy búztod ez a táblák, akkor még csak ilyen táblákat kellett bedugdosni. Igen, igen, igen. És megindultunk itt a úton, Diszkréten elhallgatod, Attila, hogy honnan, jö, honnan indultál. Ott egy, mondta, hogy egy pillanat, pillanat, mindjárt kiszállt, és nem tudom, emlékszel, de volt a bizonyos buszmegállókban, volt a BKV telefon, a ilyen kis szürke faládába. Uh -huh. Valakit felhívott, beszélt, visszaszólt, azt mondja, Astóriáig el tudok menni, Velzsébetidon nem lehet átmenni, mert most pucolják. Uh -huh. Jó, oké, asztória. Jó, oké, ott leszállt valahogy, ott visszafordultunk, erre visszafordult a busz, a szomszédom mondta, hogy jó, hát akkor ő most metróval valahogy próbál bejutni, én nekem meg ugye gyalog, hát ott az egyetemtér, hát onnan az asztóriától egy köpés. Uh -huh, igen. Ö, megyek két nézem, megálló, hú, igen. Sötétség, ugye hát nálam nem volt kulcs a boltba, Egyszer csak láttunk, hogy a mellettünk levő eléggé elhíresült vendéglátoritari egység, véndiák. Igen. Ablakából egyik kollégám ott vigyorok kifele, és integetsz, hogy gyere be, gyere be. Be, oké, okay, jó, akkor már voltunk. Ó, ott is, ott hát ismertük egymást ugye a <kül> Te a zsíros kenyér, izé, mit tudom én, egyetek, igyatok, hát hóthideg volt. Na, aztán valahogy valamikor valaki aztán jött, azt mondom, a főnököm, neki volt kúcs, hú, bementünk, dolgoztunk, nyitva voltunk. Bevő nyilván nem volt. Semmi nem értelme nem Igen. volt, lényegtelen. Az egyik kollégám az például a Gödöllő utáni faluból jött bedolgozni, tehát ott ilyen, volámbusz, hév, metró. Ő valamikor beért van egy óra, két óra körül, uh -huh. Kicsit melegedett, azt utána mondta, hogy hát <gül> elindul haza, hogy talán haza jut, igen. Igen, úgyhogy ő el is ment. Este, ugye, bezárunk, irány haza. Elbileg ugye a metró mű, hát működött. Igen. Kisföld alatti, ugye egyes metró. Dettó, Mexikói út, végállomás, feljövök a lépcsőn. fú, akkor még ugye nem volt pizza üzletekkel, ott az a rész. Igen. És tömve emberekkel. És akkor mi a túra? egy órája körülbelül ide szóltak, hogy elindult egy villamos új palottáról. Uh -huh. Jó, 20 perc van el idő, hát a fene tudja, hogy mi történt vele. Ott a tömegben ott a szintén itt az utcából az egyik hasonló, idős, hasonló korú, akkor még fiatal. Igen, igen, igen. És lát, szevasz, szevasz. hogy mi fogunk itt átsorogni, a hülyék, gyere, menjünk, gyalog. El is indultunk hazafelé gyalog. Hát időközönként megszakítottuk az utunkat. Egy vendéglátóipari egység meglátogatása. Megítatok ezt, ezt azt, azt? Úgyhogy lehet azt mondani, hogy mire hazaértem, meg hazaértünk, hát legalább jól éreztük magunkat. Nagyjából ja, ennyi. Ja, értem, tehát diszkréten berúgtatok. Hát nem berúgtuk, hát erre mondják ott a régi-régi ilyen szövegben, hogy szalonspíc. van bennem egy szalonspít, jól értem igen. magam. Jól van, Attila. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Oké. Okay. Viszont Vé hallás. Vé hallás. Jól van, Attila. Csá. E, Hallói napot kívánok! Pár, néhány hallgatói SMS is érkezett. E, diploma ide vagy oda, a taplóság nem válogat, ezt írta Réka, ezt nem tudom, hogy mihez kapcsolódik. De mindegy, ez volt a legvidámebb uta, repülő utam, mert azt kezdte a hallgató írni, hogy engem Moszkvában ért a havazás, ott mínusz 35-40 fok volt, a gép annyit késett Budapestről, hogy 12-ten maradtunk összesen a felszálló utasok közül, az itthoni mínusz 20 fok melegnek tűnt a teljes első osztály étel és ital készlete a rendelkezésünkre. Hát ez volt a legvitálmabb repülőutam. Egy másik hallgató azt írja a 06303030953-ra. A lányom és barátnője kb. 8 évesen imádták izagurát. Megértem nekik, hogy Szegedről felviszem őket a sportcsanokban fellépő izagurára. Közben leesett az íratlan hú, de az adott fo szó fontos. Igen, ezzel én is így vagyok, tehát hogyha a gyerek koncertre akar menni, és megértem nekik, akkor nincs más választás. Elindultunk melegvizes palackokkal takarókkal. E megnéztük, a, valahogy Pesten voltunk, megnéztük az előadást, amit a gyerekek élveztek, én elolvastam a hirdetésekkel itt az esti írlapot, e, se, hazafelé senki nem volt az úton, mindenki otthon kuksolt, e, a hó ismét két óra alatt pedig nem volt autópálya, ezt írja ús Sándor. Sándor, azt ír meg nekem, kérlek szépen még, ha kiegészítenéd, hogy, hogy Csongrád megyében valóban nem volt akkora hó, és nem volt akkora hó káosz, mint mondjuk a fővárosban, Fejér megyében, Zalában, Somogyban, Veszprémben, győr Sopronban, és mindenhol máshol az országban, vagy, vagy csak anyám nem emlékszik rá. Halló, napot kívánok! Jó napot! Tessék beszélni! Halló! Halló! Halló, nem tudom. Én hallom Önt. Kiváló! Kiváló, üdvözlöm! Nekem is van egy történetem. Hallgatom! Köszi! Abban az időben éppen az egyetemen állam vizsgáztam. És ugye akkor csak a metróját. Hatalmas hó volt. Áramvizsgálat, az ember az felöltözik rendesen. Hogy Öltönybe, nyakkendő, megyünk. És volt még egy ilyen kolléga, aki velem együtt jött. Uh -huh. Jó, barátom, megyünk, megyünk. Ez a, a akkor Kumbélatérnek hívták, most már Miketyárt az eredeti nevét. Nem. Bárja, azon gondolkozom, hogy a kumbilatér az melyik volt? E, e, 8. Kerület volt nyolcadik kerület volt, vagy tizenharmadik? Nyolcadik kerület volt. Most a, a, a, ott van ez a nem tudom milyen a, új alapítású egyetem. Aha. A, igen igen, igen, igen, és, és igen, igen, a közszolgálti egyetem, nemzet közszolgálti egyetem alatt, igen, igen, igen. És mellette volt az, az épület, az az tartozott, mi oda mentünk uh -huh. a címborámmal államvizsgázni, és hát persze térdigert a hó. Igen. Hát megyünk ott öltönybe, Csinosba. Minden átszázott. ott a vizsgabizottság, akik már mezitláb voltak, <laughs> mindenkinek átszázott a cipője. Uh -huh. De úgy, hogy ez a térképészet volt éppen, Aha. hogy a Honvéd Katonai intézetnek a vezetője is, aki egy ezredes volt, az is mezítláb volt. Mindenki mezítláb volt? És mondták, hogy mi is nyugodtan szolgáljuk ki magunkat. Vagy vegyétek le a Persze. Ez, a, ez az egész úgy zajlott láb, hogy öltönyben, nyakkendőben, szép éringben jól felöltözve mezítláb. Működött az egész államnitka. És jól sikerült? De? Hát, ez sikerült persze, de ez akkor már fajta ilyen protokoll volt, tehát nem volt ez különsebben problémás, de, de maga a jelenet az. Az elég jól hangzik. Az, az hogy egy ilyen Kusturica filmbe belefért volna simán, hogy itt lábas emberek, mint öltönyben vizsgáltathatták a tévémbe zitlábas öltönyös hallgatókat. Jól hangzik. Ja, köszönöm. Hát, köszönöm, köszönöm szépen. Ezt akartam mondani, okay. de ez egy kiváló jelenet volt akkoriban. Viszont hallású! Elmondani, Szia! Elmondani. Szia. Elmondani. Ö, azt kellene, Dániel, hogy én most adadom ezt neked, és miközben beszéljek a hallgatóval, esetleg vidd ezt ki a brigieknek, ezt a számot, és akkor ezt próbáljuk meg fölhívni. Hallói napot kívánok! Szervus, Miklós Gábor Bá vagyok. Hello, Gábor Bá. Na, hát nekem is emlékem van, és nem is nem is voltam olyan fiatal, amikor ez történt. Aha. A, a legkedvesebb emlékem ebből az, hogy az akkor azt hiszem, hogy negyedikes, nem másodikos ö, általános fiamat vittem át a lónyai, a plánykori nevén Szamueli utcából a műegyetemnek az iskolájába, tehát a Petőfit Buda jóda és olyan cedben, uh -huh. nyugalmat életemben még Budapesten nem hallottam, amikor a friss ropogó hó havon, a híd kellős közepén sétáltunk. Ja, a szabadsághíd. Nem, nem. Petőfi híd? Petőfi hídon. A, igen, mert a, a Petőfi hídnak a budai híd följén, utcában volt egy általános iskola, és is oda gyakorlatot csak a műegyetemi dolgozóknak a gyerekei ja, értem. jártak. A feleségem dolgozott uh -huh. ezen a területen. A másik pedig én, én, én Bartokbéla úton dolgoztam, és gondoltam, hogy hát akkor besitálok. Persze akkor egyúttal úton. igen. Én beért, beértem, akkor közölték, hogy reggel hétkor körtelefon volt, hogy a főnök kényszer szabadságot rendelt el. Úgyhogy indulhattam is vissza. Végül is ne, nekem ez az élménye. Értem, ezt elmentél a gyerekért, és az a vitted? Igen, és kiderült, hogy az iskola igazgató Igen, is az a küldte őket. Úgyhogy úgy, havaj volt három napig, szerencsék volt kenyérrel, mert ott a Szamoydi utcában volt egy kis pékség, és ők se szállítottak ide oda lehetett menni. Értem. Köszönöm szépen Gáborba. Minden jót! Viszont a szia! Halló, napot kívánok! Helló, Fiausz Sándor vagyok! Helló, Sándor! Szegedről. Szegedről. Szóval azt kértem, is akkor megírtad a számodat, hogy, hogy hívjunk föl. Tehát, hogy, hogy Szegeden mekkora hó volt? Hát Szegedre is jó nagy hó volt. Igen? Tehát ilyen amikor elindultunk Szegedről, egészen Kecskemétik, ugye letúrták a havat egészen normálisan az autóútról. Igen, mert akkor még, hát nem is autóút olyan, volt. Tehát kis hát keresztül. Igen. Igen, kis nem tudom mit. Igen. És ilyen 50-60 centis Ö, ö, valami félébe mentünk. Aha. Tehát teket is jól, jó volt. Milyen autóval egy, sikerült elérni Budapestet? Egy Renault 16 os volt, amit imántam. De tényleg jó autó volt. Mondjuk ez nem egy, nem egy terepjáró, de nem. Ö, azért elindultunk a két kölökkel, uh -huh. és, és ö, hát mindenki lehorrogott bennünket, hogy ez egy életeséges <gül> dolog. De hát nem volt seffél akkor már nem esett a hó, már leesett az összes, az egész téli leesett, és, és, és állti gyorsan felértünk Pestre, meg oda is-vissza is. Vissza is. Hát... Az Izeora előadás az rettenet volt. De tehát ez volt? A hó ellenére? Aha. Hát szerintem az összes Pesti mindenki ott volt. Vidékszől biztos senki nem volt rajtuk kívül, meg hát ez az Izeora, meg a valencia, hogy nem tudom, hogy hogy hívták ezeket, én emlékszem, de ez, ez egy borzalmas előadás volt. A, a, a hó helyzet viszont fantasztikus. De azért, azért, azért volt még igazából jó élmény, mert uh, ilyet az ember nem nagyon lát, hogy egy alagútba közlekedik. Igen. Jó, fölöttünk az ég volt, de kör, körben mindenhol hóhegyek. Hó Izgalmas volt. Egy sávon, egy sávon volt letakarodni? Nem, hát nyilván kicsáv. Nem, mind, mind, a, kettő mind a kettő. Értem. Amikor már ott már ott, mikor visszafelé jöttünk, Igen. ott már teljesen eldúrták a havat, tehát ott ilyen normális városi viszonyok voltak. Igen. Viszont a, amikor ö, ö, ö, csak az úton voltak, Aha. és falú meg város nélkül, Igen. tényleg egy ilyen szerű, jó volt. Igen. a Kistelek, Pusztaszer, Kiskundorozsma, Szeged. Pusztaszer, nem? Persze. Nem. Én, te, te arra járt? Én arra jártam, mindig persze. Hát de hogy? Igen, vagy nem? Igen, igen, igen, igen, igen. Hát pusztaszerez nem esik út. De puszta pusztaszerez mellett elmegyünk. Ó, pusztaszerez, mellett megyünk kenni, ja, megyünk igen, be pusztaszerez? Igen, igen, de az hát kis kunferencház, a kis terek balástja. Na jó, oké, hagyjuk a térképészetet. Köszönöm, okay, szépen okay. Sándor, rég jártam arra. Örülök, hogy hívtatok. Ciao! Hát Meglátogathatsz bennünket, a Kintesz-sziget ajándék volt. <gül> oké, okay, rendben, ma, szia. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hello. Itt vagyok, hallgatom. Üdvözlöm, engem Andrásnak hívnak, és uh, hát volt szerencsém abban az időben, uh, az olimpia szállóban, amit már időközben lebontottak uh, dolgozni. Ez és a Dózsa Györgyűt? Nem, nem. A Dózsa az a Volga szálló. Az, az, az olimpia normafánál? norma volt hát, hát, a normafánál, norma igen. igen. A uh -huh. következő volt, hogy uh, én éjszakára mentem dolgozni a recetcsőra. Igen és nekem elkezdett otthon indulnom legalább egy másfél órával korábban, miután busszal közlekedtem. A déli pályaudvától a 21-es busszal kellett fölmennem, és az utolsó állomás előtt közölte a sofőr, hogy a nagy kanyarba nem tud fölmenni, mert annyira csúszik az út, gyalog kell közlekedni. Uh -huh. Onnan gyakorlatilag egy 4-5 kilométert tettem meg gyalog szakadó hóban, 10 óra helyett fölértem 11 órára munkahelyemre, uh -huh és miután a januári hónapban mindig kevés vendég volt, ezért a szálloda hirdetett egy akciót, hogy ha frissen házasodott uh, friss házaspárok uh -huh. jönnek, akkor hatalmas kedvezményt adnak. Értem. És ebben nem is volt semmi probléma, csak miután én elkezdtem tudod mert váltam, hogy megjöjjön a ifjú házaspár, mert ugye nagyon kevesen voltak a szállodában, Uh, hát akkor a, jól tudom, akkor a Grósz úr volt a miniszterelnök úr, és uh, kiadta ukázba, hogy a magyar királyi televízióban ilyen szoftpornó, azaz ilyen, ilyen nagyon erotikus filmet adtak le éjszakánként és megérkezett a fiatal hávaspár, de ők a déli pályadváltó gyalog tették meg az utat. A férj két nagy hatalmas kofferrel <gül> megérkezett, kilógott a nyelve, és fölmentek a szobába, és így mondtam a kollégámnak hogy jó istenek, most mit csinálhatnak fönt a szobában, mert egész egyszerűen nem volt közlekedés, nem lehetett följönni, és gyalog kellett megtenni, azt az elég komoly az nagyon betyár, igen, igen, igen, igen ott a az egész a lényeg, hogy ott is ugye ilyen válságstáb alakult ki, hát reggelit nem igen tudtak adni, csak mert ugye nem hozták a kenyeret, nem hozták a, a egyéb dolgokat, uh -huh. és azért gyakorlatilag megbénult ugyanúgy az élet, volt aki három-négy napot kellett, hogy dolgozzon, mert nem tudtak felni a kollégák. És te uh, mennyit nyomtál? Hány műszakot? Én akkor szerencsés helyzetben voltam, mert még nem volt autóm, és le tudtam jönni, amikor a cálodának az autója lement uh -huh pékárójel valahol megpróbált lejutni, igaz, hogy egy bárkát volt, de azért megpróbálták megoldani a helyzetet, és ők levittek. Egyébként ez egy nagyon szép időszak volt attól függetlenül, mert én emlékszem rá, hogy olyan családias lépkör és olyan hangulat alakult ki, hogy a vendégek gyakorlatilag a szemébettel együtt egy ilyen családias napokat töltöttek el. Hát igen, ez olyan, mint amikor Besztekzár a rojászállóban, pontosan, eh, pontosan. Eh, amikor mindenki mindenkinek esett. Eh. Pontosan. De örülök neki, hogy tévedett egy picit, mert a, említette a Dózsa igen. az a Volga Igen. A volt. Én ott kezdtem a pályafutásomat, lebontották. Igen, Ahogy igen, igen. A olimpiá lebontották. Most már nyugdíjas vagyok, de már nem tudok elmenni nostalgiázni semmet eddig szávod a semítedik. Akkor hívja Te az Annó Budapestet. Igen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. hogy Viszont nagyon szépen köszönöm a, a kedves hallgatóknak a mai hihetetlen aktivitást, nagyon sokan emlékeztek és nagyon sokan maradtak ki. Megfontoljuk, hogy, hogy esetleg prolongáljuk a, a 2000 tessék megint 1987 januári új esést. A szerkesztő árba Brigitta volt, Kemény Dani intézte a zenét. Tapsod úgy meg. ahogy Köszön. szerint köszönjük Nem szépen, a... szépen Dánielnek Bertalan Anna fogadta az önök hívásait és Pam no Miklós Miklós hallották egy hét múlva ismét lesz Annó Budapest és itt hívom fel kedves hallgatók figyelmét arra hogy Jan Mária is lesz Annó Budapest maraton, úgyhogy Dániel készüljél egyébként még egy SMS mit csináltam a majd szélveszterkor? bocsánat alszom, mit csinálnék? Én azt hittem, hogy valami más elfoglaltságot adódik órakor. Óra Megnézem a saskabarén. Azt hittem, összefutok van. egyet a Robival, de vagy csinál vagy valami közös program, de nem is, semmi. Balancság. Az utána szilvesztert, hülyeség az. Úgyhogy aki szintén utálja, az mindenféleképp legyen velünk január 1-én. Bicske se vonat, se út, a Travant az udvaron, a hó alatt, a kenyérgyár sütött, de nem szállított, nekem én szakadásom volt, és gyalog, mentem el a kenyérgyárba, írtam még egy hallgató. Még Ez a műsor sem jöhetett volna létre a hallgatók támogatása nélkül. A szó elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon.